Nagy szeretettel köszöntök mindenkit évértékelő szilveszteri rádió műsorunkban. 2015 a viszályok, a nagy meghasonulások, válságok éve volt. Egyébként ezeket Magyarországon pillanatok alatt elő lehet idézni, én is képes vagyok rá. Tegye fel a kezét itt a nézőtéren az, aki még mindig szerelmes a feleségébe. Na ugye? Jó. Köszönöm. Hat kéz a levegőbe. A nők megkacagnak, hogy... Miért nem jelentkeztél büdes peres. Szüljön neked unokát a kövér Lászlón. Hát vannak akiket ténylegesen érint esetleg egy-egy botrány vagy válság. Ott van például ugye a Volkswagen ügy, ugye az autógyártás toddler jóskája. Mindenki azt csinálja, csak ők meg is buktak. És hát ott is az van, hogy vannak, akik nem érintettek, de okosak. Vannak, akik érintettek, mondjuk, őket annyira nem irigylem. Tehát ha ez a problémájuk, hogy vettem 10 millióért egy passzátot, az pöfög. De azért tényleg az rossz lehet, hogy veszel egy kocsit, van márkahűség, van bizalom, és akkor kiderül, tessék. Valószínűleg többet nem tudsz úgy nézni az autódra, mint hogyha így előkerülne egy régi haver, hogy és a szonya, jó, megvagytok minden, gyerekek, szeretitek egymást, jó, van. Ismertem régen, ordas nagy ribanc volt. Ugye, hogy valami azért ott megroppam, de lássuk be, hogy a többségnek ez nem egy, nem egy mindennapi probléma, hogy most akkor mennyit bocsát ki. Ugye, Jussain boltot se firtatjuk, ugye, hogy gyors-gyors, de mennyit fingik százon. Ugye, nem érdekel, de én azért sajnálom a Volkswagen, mert állítólag idén kezdték volna -e reklámozni az elektromos golfot Magyarországon. Lajcsival. Ugye, a tesla Milyen jó, hogy áramot lopott és nem sárga rezet, Mennyi mennyit lenne. Állítólag a Fási Ádám nyomta fel névtelenül, tehát azért azon a, be... azon a beszédhangon az nehéz. Nem így inkognitóba, hogy haló olajcsi lopja az áramot. Köszönjük szépen Fási úr, Zsülike, jól van. Na, de legalább megtudtuk idén, hogy mit jelent a Volkswagennél a TDI, ugye, trükkös Deutsche Injektor. <gül> És a lajcsiról olvastam, hogy annyira igyekezett megmaradni a nép egyszerű gyermekének, ugye egynek közülünk, hogy állítólag felépések előtt dilek zsírozta a haját. És vannak, akik ettől már így elrugaszkodnak, akik már így elvesztették a kapcsolatot a, az emberével, Ugye ott van például Endi Vajna, meg a... Na, tudod, akivel két éve együtt van a... Habony Árpád, na. Kormányzati stratégiai stylist, ugye? Kis versike, jó a gucsi, nagyon hordja is a habony. De nem ő, hanem a Tímea. Ugye, Vajna Tímea. Vajna Tímea kiírta a Facebookra. Február 14-én, ott állt Talpik Gyémánban, de olyan nyaklánc, hogy Gyémán, Gyémán, Gyémán. Így körben. És kiírta, hogy reméli, hogy minél több nő kap a férjétől Gyémántot. Úgy fölment nem a pumpa, majdnem aláírtam, hogy én a nejemnek egy picit puhábbat adok majd, mind a gyémát. És szerintem Gyurcsány Ferenc is így gondolkozik, hogy közel akar maradni a választóihoz, ugye a célközönséghez, azért szerintem ő is minden reggel föl kell, mint egy normális milliárdos, és így adam egy Klára asszonyhoz, hogy szívem, csapassál már, meg árammal légy szíves. Ez az, gyermünk, most jó, most jó, gyermünk, meg tudjuk csinálni, menjünk, hozok hozzá a menekülteket. Mert ugye ő csinálta meg a szeptember elején, egy csütörtök este, hogy lebalagott a keleti áluljáróba, kiszállt az A8-asból, lebalagott az áluljáróba, és hazavitte egy családot És másnap reggel a keletiben 300-an mondták azt, hogy inkább menjünk gyalog Bécsbe, ez visszajön. És akkor, hogy, hogy hogy felment az inger küszöbünk nem tudom, hogy kiemlékszik arra a rettenetes péntekre, hogy tényleg tűző napon 300-an gyalogoltak ki a forró aszfalton Bécs irányába. Közben még ugyanaznap érkeztek az Ultrák Budapestre, mert aznap este volt a román-magyar mérkőzés. Jól elvertük őket 0-0-ra, ebből majd tanulnak. Majd a román és a magyar Ultrák közösen kulturáltan széjjelverték Budapestet. Mindezt egy nap alatt, és más ország ezt úgy hívta volna, hogy szükségállapot, mi úgy hívtuk, hogy. Péntek. Ugye, tehát így valahogy így, így hozzászoktunk a, a dolgokhoz, és az is kiderült, hogy a 2015-ös események fényében így le lehet képezni a parlamenti patkót a Hupikék-törpikék című mesével. Ugye, ott van Vona Gábor, ő törperős. Nem vagyok rasszista, de a törpök színe kék. Ugye akkor Gyurcsány Ferenc az okoska, ugye, aki, aki, aki mindig mond valami értelmeset, miközben mások megoldják a problémát. Hát Rogán Antal az Ötkerben, ő az ügyi. <tort> <tort és hát nem kérdés, hogy ki a törpapa. Ugye, hogy így a... Vannak a gombaházak, meg egy bazi nagy laskas stadion. És hát ugye idén kezdődött, de közel sem ért véget még a menekült válság. Ugye Szíriában több millióan váltak nincstelen és potenciális célpontá a polgárháborúban, ami egy szörnyű tragédia, ők elindultak Európa felé, a marokkóiak, a szomáliaiak pedig nagyon szolidáris népségük, úgy csapódtak. És úgy valóra vált Orbán Viktornak egy régi álma, mindenki hozott magával még egy embert. Ugye, meg egy rémálom is valóra vált, hogy elveszik a mi munkánkat, mert mi akartunk dolgozni Münchenben. De hát... És ugye miért indult meg mindenki? Mert Angela Merkel azt mondta, hogy Herzlich Willkommen, ő így kiosztotta a szerepeket, csak velünk nem tisztázta, ugye, hogy Németország nyitott ajtó, de mi vagyunk a küszöbb Macedónia, meg a lábtörlő. És... A Merkel most így egy kicsit ebbe így, így, így bele is, euh, hát nem mondom, hogy belezakan, de egy kicsit meghasonult, ugye, hogy jó van, jó van, nyugi-nyugi, jön majd a Jézuska, ha Allah is úgy akarja. De most már ő is azt mondta, hogy hó, hó, hó hát azért lehet, hogy Németország lezárja a határa, itt mire Ausztria lezárta a határa, itt mire Szlovénia lezárta a határa, itt mire Horvátország lezárta a határa, itt mire Macedonia lezárta a határa, itt mire Görögország, azt mondta, hoppes ezt megszoptuk. Ugye, és hát retteretes drámák vannak idomeniben. Hát Görögországot úgy érzem, egy picit el van köteleződve Merkelnek, mert hát ugye a csőttől mentette meg őt nyáron az Európai Unió. Állítólag voltak feltételek így a Merkel részéről, hogy a szírtakiban eztán lesz jódli szóló, meg hogy Afroditét Fra Müllernek kell szólítani ezt. Úgyhogy voltak kompromisszumok, mi pedig kerítést építettünk, akkor azt hittük, hogy egyedül, azóta kiderült, hogy elsőként, és Obama rögtön azt mondta, hogy ő nem szereti azokat az országokat, akik fallal veszik magukat körbe. Mondta ő Amerikában, tehát a déli határon Mexikonán mi van? Bazi nagy fal. Északon, Kanada felé niagara vízesés, az se volt olcsó. Ugye, de hát azóta építenek az osztrákok, építenek a szlovénok, és nehéz ezt így... Eldönteni, hogy amikor éppen úgy határozott Magyarország, hogy kerítést épít, hogy ez most pillanatnyi elmezavar, vagy egy hosszú távú stratégia megfontolt és okos része, apámat tudnám példaként említeni, apám két dolgot csinált 40 éven keresztül, vállalati sofőr volt, meg alkoholista. De nagyon ügyesen el tudta választani a kettőt, mert nagyon fegyelmezetten délután négyig csinálta az egyiket, és utána ment vezetni. És haverokkal fociztak, már nyár volt, meleg volt, elfáradtak, és azt mondta az egyik jó gyerekek, aki a következő gólt rugja, azt győz, azt megyünk inni. PING! A Pavlovics engő megszólalt fater fejében, megtátosodott, összerántotta magát, és ahogy paszt kapott, rettenetesen megcsavarta a kapus is, csak nézett be a jobb felső sarokba a fater öngolt rugott. <tos> és lehet, hogy az ott pillanatnyi zavarnak tűnt, de aznap este ő volt a kocsma a hőse. Úgyhogy kicsit most úgy érzem, európai is így néz ránk. Csak félek, hogy Viktor ettől megittasodik, majd lesznek távolabbi tervei is, hogy építek egy kerítést a magyar-svájci határra is. De Viktor olyan határ nincs. MÉG! A svájciak órai meg vannak számlálva. És... Hát zárásképpen még fat egy sztori, hogy egy kicsit jobban belelássunk az ő lelkébe és ezáltal az enyémbe is. A 80-as években, ugye az öreg vállalati sofőr volt, a 80-as években a vállalat vezetőjét hurcolta a piros ötsebességes Lada 1005-ösön, a Kor X5-ös BMW-jén. Anyám hogy hívta az X5-ös BMW-t, 5-ös BMX? <gül> és a főnökben vásárolta a Rákocitéri vásársarnokban, és a 80-as években ugye a Rákocitér legendás volt arról, hogy hát bizonyos szolgáltatást nyújtó, a kor divatjának megfelelően többnyire nőnemű. Vállalkozók nyújtják bájaikat, és Fater is ott ült a kocsiba, és oda ment hozzá egy ilyen, oda terebéjesedet egy ilyen hölgy, hogy Figyelj, már jó szex, nem érdekel? Ezt nem apám mondta. És apám így kinézett az ablakon, és azt mondta, hogy nem, mert te úgy, úgy se tudsz, ahogy én szeretem. Miért te úgy szereted? Ingyen. Ugye hát ez az a magyar perverzió, ami azóta sem változott. 2016-ban továbbra sem lesz semmi ingyen, viszont a kőkemény munkához és a munkával szerzett eredményekhez nagyon sok kitartást és nagyon sok örömet kívánok. Boldog új élet! Hadházi László gyermekei már nagyok, neki is három van csak úgy, mint nekem, de újra és újra rá tud ámulni a mesevilágra, a mesehősök furcsaságaira, akár csak én, aki rengeteget olvasom ezeket a meséket a gyerekeimnek. Szerintem a legbizarabb a hófehérke és a héttörpéből a királyfi. Tehát adott egy fickó, aki lovagol az erdőben, meglát héttörpét, ahogy körbeállnak egy halott nőt, és rámozdul a nőre. Hadházi László hasonló furcsaságokról lánytja rá a leplet. Fogadják nagy szeretettel a piros zakójában, mesemondó bácsi költözött. Hadházi László. Köszönöm szépen. Hát András így jól előtte a point, hogy meséket kell mondom, mert nem azzal készültem. Csak eszembe jutott most, hogy Lagzila, hogy ben van bent. És fogyott 10 kilót, hogy milyen ügyesen felásatta a kertet a tekesekkel, mégben. Elég frappáns, nem, hogy római kincset rejtek a telkin és ezek meg felásták. Ügyes. A mesékről gondoltam tényleg, hogy beszélek, mert uh, útközben hallgattam a rádióban a Jancsi és Juliskát, is, teljesen elszörnyettem hogy milyen borzasztó egy mese. Ugye van egy házas pár, akik bár édesapa ét-nappalá téve vágja a fát, mégis néha alig jut egy falat kenyér. Akkor miért nem búzát termel? Kérdezem. Ugye édesapa a fát nem szeretik a gyerekek. És nyomorultságukban úgy döntenek este, hogy a két gyereket édesapa kiviszi a dzsungelba és ott hagyja. És így lett. De Jancsi halván, hogy ez lesz holnap, valahol csak szerzett kenyeret és azt elszórta út közben a madaraknak. Hát, mindenki gyépés. És, és akkor apa evit valahova, ott és őket, és azonnyomban elmentek a vasorú bába házához, ami nagy meglepetésre mézes kalácsból volt a kerítés, mézes kalácsból volt a ház, a teteje, de még az ablak is. Akkor az fal. Nem? Ilyen hülyeséget. És ott állt a mézeskalács ház az erdőben, csak óvatosan kérdezem, hogy mi volt a hangyákkal? Mert a madarak összeszedték a morzsát, de ott egy csomó Mézes kalács. Én otthon egy kis darab kenyeret elejtek reggelre, háromezer hangya ott bulizik rajta. Na és odaérve Jancsi és Üliska, mert már nagyon éhesek voltak, hiszen 20 perce keresték ezt a házat. Neki fogtak a kerítést elfogyasztani. Ami azért furcsa majd a mese végén, mert mikor elteszik lába az öreg hölgyet, akkor kiderül, hogy a kerítés elvarázsolt gyerekekben van, akik vidáman ugra-bugráltak, mikor visszaváltoztak. Kivéve, ugye, akiből Jancsi és Juliska egy-két testrészt már elfogyasztott. Borzasztó. Borzasztó mese. A piroska és a farkas, hát az... Tehát van egy nő, aki a kiskorú gyermekét egy üvegból elküldi az erdőbe. Van egy idióta farkas, aki miután találkoznak megy el a nagymamához, tehát addig is tudta, hogy hol lakik az öreg asszony. De most ment el, megette és felvette a ruháját. Nem akarom elképzelni, de. Előtte akkor csak levetkőztette, nem. Borzasztó. És nem én írtam, ne nézél így rám. És utána fölveszi az idős hölgy ruháit, visszafekszik az ágyba, megérkezik piroska, gondolom egy félüleg bort már bepuszít, mert nem ismerte föl a farkast, úú, és akkor megjelenik a vadász, aki csak óvatosan kérdezem, hogy miért jár az eregasszonyhoz vadász. Ilyes. És mit csinál? Fölvágja a hasát álmában a farkasnak, kisegíti belőle a nem túl jó hölgyeket, gondolom én. Ahogy aztán csak kiderül, hogy nagymamán van ruha, tehát a farkas szekrényből vett másik nagymamám ruhát. Vagy volt neki. És erre fel sem ébredt? Milyen király anaszteziológusok vannak a mesébe? Telerakta a vadászkővel, ez nem vadász, mert igazi vadász ilyet nem csinál, és visszavarta. Mm -hmm. mm. Majd a farkas ugye, amikor felébredt, nem úgy volt, mint te a vakbérműtét után hogy három is kise tudták kelni az ágyból. Anya, kérem a teját! Jaj! Ez meg vidáman elment a folyóhoz inni, és belefulladt annyi Annyiféle mese van, így végiggondoltam, gondoltam, hogy vannak olyanok, amik reális veszélye fenyegetnek, mint a Jancsi és Júliska, hogy apád azt mondja, hogy ha majd rossz gyerek, ott elholtadjak a erdőbe. Jó. Vannak olyan mesék, mint a varázszerúza, ami már majdnem vallás. Nem a féle megoldásra gondolok, hanem ugye volt egy, volt egy ilyen mese, hogy egy... volt egy kisfiú a kutyájával, és a galibát követett el, vagy bajba keveredett, akkor megjelent egy Törpe? Adott neki egy varázszerúzát? És azzal, amit rajzolt, az, az, az életre kelt, vagy megvalósult. Ez irigylésre méltó mese. Meg vannak ilyen kis aranyos állatokról szóló mese, mint a vakond, a kis vakonna drágja, meg a vízipók. Ezt mondjuk, ezt annyira nem kedvelem. Amit legjobban gyűlölök, a hupikék, törpikék, az borzasztó, nyomorult, kékek, fehér nadrágban, Egy nő van köztük. <tos> majdnem csillagok háborúja, abba kettő van a csillagok háborújában, az a legrosszabb. Tehát így, hogy hét rész, és azt se tudod, melyik az első. És vannak benne olyan lények, ez a kis Arthur a kis mosógép, a úgy tudnám felborítani, mint a szél. A kis keverőtárcsás, hogy akinek volt hajdu hajdu szuperautó, van a mosógépe, azt egy fegyvergyárban gyártották valaha 90 kilóra sikerült És volt neki négy kereke Hogy édesapa, hogyha nagyon felszívja magát Ki tudja vinni a konyhába a küszöbben át Csak jelzem, hogy még a szőnyeg rojtjában is elakad a kis kerék, És ehhez képest a filmben Ez a nyomorult kis Henger alakú számítógép Kerekeken gurul a sivatagba Anyád Irreális, ilyen nincs Ja, és henger alakú számítógép, mire jó, ha elborul a hegyen, lejön az aljára. Ugye, semmire nem való. Akkor itt van Csubakka, Harrison Ford kutyája, aki előlül a sofőrülés mellett a kutyának, hátul a rács mögött van a helye, és bele nyúlkál, vezetés közben kapcsolgat, és ami a legdurvább, hogy Csubakka, aki a nem tudom hány részben körülbelül ennyit mondott összesen, hogy ú, uh, ú, uh, van neki gége mikrofon a fején, meg fejhallgató, hogy ő kivel kommunikál. Ez kire küzenni, hogy ú, u! borzasztó! Na, a fehér ruhás csávók nagyon idegesítenek. Azért, mert aki volt katona tudja, hogy adnak ilyen rendfokozatokat, hogy meg lehessen egymást különböztetni. A focistákon is van szám. Ezek a fehér ruhás klónok, rohamosztagosok, teljesen egyformák, nincs számuk, és ilyen fehér páncélban vannak, állítólag páncél, bármelyiket meglövi Herizon Ford, azonnal megdöglik, de az páncél. És csak úgy mondom, hogy a norvég határőr télen fehér ruhában van, oké, okay, de fenn a sötét világűrbe, fehér ruhában harcolni, nyomorultak, mindegyforma, nem lehet velük mit kezdeni, háború, hogy hatan kerüljétek meg a izét, az, az elmegy mind. Ebben a ruhában, mikor állnak a halálcsillagon az ebédlőbe, kis tálcájukkal, nézik, hogy mi lesz az ebéd. Pff, paradicsomos kelkáposzta főzelé. Húsgombódszal. Nem tudja megenni. Ha ilyen rés van hogy elől, ugye a sisakon elő, beönti a paradicsomos káposzta főzeléket, de rámegy a szép fehér ruhájára, hát Dátvényel kidobja az űrbe. Darth a fölnök, ő még így reszelt almát tudna enni, hogy... Bereszeli a sisagba. Vele van az erő, mert ugye, ő lemegy a konyhára, erőlevest kér. Valamelyik részben volt, hogy 20 méterről így a mutató ujját és a hüvelyi kujját összeszorítva fölemelt egy embert és folytogatta hogy ez a mozdulat minek kellett, ugye? Meg, most figyelj, ami a legdurvább az egészben, ionvonósugár van, lézerfegyverek vannak, egy messzi-messzi galaxisban, mobélja meg egynek sincs. Ha, hát ezek. És Darth Vader, aki mondom, 20 méterről meg tud ölni, miért kardozik nekem ott fenn a világűrbe? Rokona Darth anyámnak, vagy mi a franc Lézer vagyis hát fénykard, így hívják, tulajdonképpen a legjobb fegyvere ellene egy golykó miticses zsebtükör. főnök elérántja, és meg is döglött, ugye? Fénykard. És nagyon vicces, hogy a filmekben mondjuk vannak ilyen lézerfegyverek ebben, és hogy kilövik a nyalábot, az pont olyan lassan megy, hogy te mozi néző még lássod. Pedig tudjuk, a fény az nem olyan, hogy csattan a foton a falon, meg izé. Egy filmen, ha valaki fölkapcsolja a villanyt, és van tíz lámpa, az így kapcsolódik fel. Hát ilyenek a filmek. És Darth Vader ugye ezzel a fénykarddal, ami azért idegesítő, mert a fénykard mindent elvág. Kivéve a fényt. Ezek mit szívtak, mikor ezt kitalálták? Lézer a lézerre nem tud átmenni. A harckocsit ketté vágja, és csak elképzelem, hogy Chuck Norris példaképem felszökne a halálcsillagra, és kirugná a kezéből a fénykardot, ami mindent elvág. Zügy! Átvágja a fedélközt egy szinte lejjebb, de nyújj hozzá! Ó, basszus! Átvágja az egész űrhajót, bejön a sötét, a mindenki elpusztul, mert a sötétség gyorsabban terjed, mint a fény. Ez biztos. Köszönöm szépen! Megtörtént nemrég, hogy egy Adam Levine nevű zenésznek dedikálás közben egy kis zaskó porcukrot vágtak az arcába. Ugyanez az ember egyébként, aki ezt a szörnyű dolgot elkövette, fenn van a youtube on meg lehet nézni. Ugyanez az ember Dwayne The Rock Johnson nevű amerikai akcióhősünknek egy követ vágott neki. A magyar szerzők teljesen biztonságban vannak dedikálás közben, mert mi meg nem nagyon olvasunk könyvet. Úgy, az az 5-6 rajongó pedig, aki kér autogramot egy-egy könyvhöz, attól igazán nem kell tartani. Dobsa Szabina és Kacvinszki Gábor Frej Tamás Dedikál című jelenetét előadják Aradi Tibor és Szombati Gyula. Jó, van, Máté! jó ma, jaj, vámos úr, de örülök, hogy látom. Jó jól. Jó van, jó, van. jó nagyon gója vagyok ám magának, már, én. én egész család szereti magát, hej, szép arca van, azért, jaj! Hát, es küszek, én minden könyvet olvastam. A Előző regénye is nagyon tetszett az a. de mondjuk a Harry Potter, hát, hát az. Az, az maga tökély volt, nagyon jó volt. Nagyon kedves, de én Frey Tamás vagyok, és nem én írtam a Harry potter Frey Tamás? Akkor meg mit itt, mint a Vámos Miklós, hülye? J J J Jó napot, Frey úr. Szabad lenne egy, egy, egy képet? Persze. Jaj, nagyon örülök. Mindjárt elsírom magam örömenbe. Nekem nagyon sokat jelent ez a kép, tudja? Megtisztelő, ön nem szeretne a képen szerepelni? Nem, nem, nem nekem lesz a bliknek küldöm, Tízezret fizetnek érte. Ugye 72 ezer a nyugdíja mellé jól ez a kis pénznek? <hül> és milyen névre dedikálhatom a könyvet? Mit érdekel engem a könyve? Én csak a fotóért jöttem. Elnézés, ha már úgyis csak itt tücsörök, csinálna a barátnőmről meg rólam egy képet így? Mennyibe kerül a könyv? 4000 forint. Aha, 200-70. Ne! Ne haragudjon, nagyon sok munkám van benne. Jó, 7005, utolsó ajánlat. Nem, 8000. Ne szakkujta rongyos 8000-et. Ülöl itt a tvít zakódba, iszod a teádat, azt te 1000 forinton vitatkozó vele. Mi a szar csinálsz te? te. Össze ne firkáljad májóval? Tök új könyvet össze nekem! A kilátott még ilyet? Bunkos gyerek köcsög! Elnézést csak azért álltam sorba, hogy megkérdezem, hogy Hó van a mosdó itt? Ott az ajtó mellett balra egy könyvet nem szeretne? Nem, bocs, nagyon lenne. Azt hiszem, most nem lesz időm olvasgatni, tudja? M -m -m tudja mit? Adjon egyet kölcsön fél órára, visszahozom. Jó napot, Frey úr. Nagy tisztelője vagyok magának. Minden dossziét láttam. Óvastam a könyveit is. Nagyon várom már, hogy belelapozhassak ebbe a újba is, igen. Igazán nagyon kedves. Szabadna egy kérdést, te tiség. Parancsol. Ne haragudjon már, frejúr Annó mit mondott a bérgyilkos? Mennyire meg a miniszterelnököt? Egy millió dollárért. Arroadt életbe. Ez kicsit sok. Mit gondol, anyósomat 30 ezerére elvállalnád? Hogy hívják? Béla. Bélának sok szeret... Ja, ja ne, ne, de... ne azt írja bele, hanem azt, hogy Géza. Apámnak lesz. Ha én ilyen szarokat nem olvasok, viszlátok. Szióka, figyuka, te miért ősz én Frey Tamás vagyok, és én vagyok ennek a könyvnek az írója. Basszus demennő, csinálhatunk egy ilyen szelfit. Utána posztolom a twitterem meg a fészenoksa. Természetesen. Meg már má ez, ez... megvan? Nem, nem, nem, ez, ez, ez így nem, nem jó, nem jó. Te, te nagyon kezdő szelfis vagy, igaz? Na figyelj, nézzél bele a kamerába, úgy, csücsörítsél. Én meg mögöttet kiveszem a mellem, jó? Kész is. Közcsípuscsípuscsípus. Jó napot, Frey úr, a budai lakásának az alsó szomszédja vagyok. Ázok tisztelettel. Ügyvözlöm. Milyen névre dedikálhatom a könyvet, Ázok úr? Ázok István, Ázok Béla. Nem, nem, én Kovács János vagyok. Úgy értettem, hogy valószínűleg csőtörés van a lakásban, mert a plafonon keresztül beázok. Jézusom, már is megyek, rohanok! Nem csak az orvosoknak nehéz eligazódni a betegeken, de sokszor a betegeknek is az orvosokon. Én egyszer mentem a szemészetre, és már a beteg irányító nénin fennakadtam, aki az üveg mögül úgy motyogott, hogy semmit nem lehetett hallani belőle a túloldalon, és kérdezte tőlem, hogy... És mondom, parancsol? Ja, fülészet! És már adott is egyet a fülészetre. Hát Felméri Péter is óvatosan közelít az egészségügyhöz és az orvosokhoz, de ezt pillanatokon belül elmeséli ő maga. Felméri Péter következik. Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Ahogy András mondta, tényleg rettegek az orvosoktól, nagyon-nagyon félek. Tehát az összes szakmát néznénk, akkor az orvosoktól félek a legjobban és a rendőröktől. A harmadik helyen a tűzoltók nagyon lent vannak, tehát azt már nem is érzik el. A pékektől például egyáltalán nem félek. A pékekhez ilyen közel megyek, hogy mi van pék. és nem érdekel. Pedig ugyanúgy fehér köppenyben van, és nem baj. De ha orvoshoz kellök, fú, egyhogy nagyon okosak. Latinul van az összes betegség, már azt megtanulni, és olyan ijesztő bármelyik. Tehát ez a likonotróc, hogy itt azt tudom, hol kell megállni, hogy robotorobtrom, bronzózis. Többen tennézem, azt sem tudod, hogy ez a köhögés, vagy kiveszik a szívedet. Tehát annyira. Annyira durva ez, hogy nekem volt egy kivizsgálásom, aminek a végére egy papírt adtak, ugye, és odaíták az ajár, hogy sinemorbó. morbó. A Morszó román azt szerinti meghalsz. Én, én azt gondoltam, nem merik a szemembe mondani, inkább leírják latinul azt, mire megnézem az internetet, addigra ők már messze vannak. Úgyhogy... Megnéztem otthon, kiderült azt jelenti, a sinemorból semmi bajod nincs. Tehát ilyen ijesztő, a nincs bajod. El tud képzelni, milyen, ha van is valami. Tehát... Meg aztán vannak a cinikus orvosok, ugye András is mesélt, hogy ő is volt. Én is voltam az egyiknél, paraszkodtam, hogy itt, ha pislóg, szúr a szememnél valamit. Mivel azt mondja, akkor ne 10 Tízezer forint lesz. Köszönöm a tanácsot. A legcinikusabb az egy mentős volt, és pont neki nem kéne cinikusnak lenni. Az annyira durult, hogy megint a vesekőem. És a, a vesekő, ha megindul, az nagyon fáj. Akinek nem volt, úgy tudnám körbeírni, hogy az annyira fáj, az önmagában egy program. Nem gondolkozom most tévézek vagy sétáljak? Nem, ezzel el vagyok. És ez egy tipikus mentős eset szerintem, és kihívtuk a mentőt, az kijött, a nyári nap volt, ott nézett egy ideig engem, azt, azt kérdi, hogy és itt rendesen vize? Mondom, hát annyira rendesen ne. Erre leposzott is elment. Egyetlen tanácsom volt, igyak meg egy nagy pohár vizet. Ez milyen hülyeség. Tehát nekem nem ez kell, nekem egy valódi gyógyszer kell, amit beadnak, azt elmulik. Tehát egyből mentünk a sürgősségről, mert hiába ittuk meg az... az nem, én nem, nem hiszek ezekbe az ilyen alternatív gyógymódokba, vagy ez a... Izé, meg gyógytaja azt se értem. Megisz, a 24 hét múlva meggyógyulsz. Nem, nekem... Nekem valódi gyógyszer kell, ami egyből hat, amit a sürgősségen is adtok, hogy beadták, az puh, fél óra alatt jó voltam. Tehát ez a, nem is tudom, hogy írjam körül ez, aminek ilyen nyolc óra csak a mellékhatása, hogy valódi gyógyszerek, valódi fájdalomcsillapító, főleg, hogy azzal iesztegetnek, hogy ki kell húzzák a bölcsesség fogamat, ezt mondja a fogorvos kilátásba helyezte, és bárkivel beszéltem eddig, az olyan szörnyű. Ilyen hihetetlen műtét. És az a legdurvább, hogyha több haver van, mindenkinek még szörnyűbb története van, hogy velem ilyen volt. Az egyik azt leszélte, hogy neki két órát húzták, és úgy elállt a szem, mert a fogoros benne volt így teljesen könnyökig, hogy utána három napig nem tud rendesen beszélni. Ó, hát az semmi, nekem a torkomtól jöttek fel, alulról azt leszették, az ákapcsomat, kisavarozták azt, visszatették. Ó, hát az semmi, nekem négy törpéjét, ott táncoltak a az számba, az összes nem tudom, mit higgyek el, tehát annyira szörnyű mindegy. De amúgy most már van fogtömésre, képzeljétek ilyen, csináld magad szett. Angliában megveszed, azt minden van benne, ami kell a kis dobozkába, ilyen kis pálcikák, piszkálásra, meg fertőtlenítőanyag. tömítőanyag. Ami azért fura, mert hiába a tükör előtt csinál, akkor se látsz semmit, ott a képnek kezdődött. Ezt a... a végén hozzáragasztod a nyelvedet, a fogait vagy a de arcodat, a torkot de nem, ez nagyon veszélyes. Völlek, hogyha ez a technológia tovább fejlődik, az lesz ilyen csináld magad szívműtét. Megveszed a bordbaszt, keresed egy nyugodt helyet oda lehűsz, beadod az altot, ott az... Elalszol. És ez a jobbik eset, hogy elalszol, mert rosszabbik esetben, fél neki fogsz, is. És ott Nézed YouTube-on az egészet. Aha, jó, most lassabb a doktorúr, mert fenn van nettem már, ugye, egészségügyet érinti. Például az összes betegség fent van, tünetlistával. Ami annyira durva, hogy én mire elolvasom az összes tünetet, rájuk az a betegség nekem van. Ez szihetetlen, bármit olvasok, mert ilyenek vannak, hogyha itt megnyomja a éles fájdalmat ére? Hát ha erősen nyomom, igen. Meg van úgy, hogy nincsen étvágya. Hát igen, nem mindig van étvágyam, azt mire elolvasom, van az a betegség. És nemrég így volt, aranyerem is például. Megkérdezétek, hogy milyen csak a tünetek mind megvoltak. Ilyenkor azért persze megijedek, elolvasom a, a gyógymódokat is, és csak visszatérünk a biogyógymódra, hogy az, hogy nézett ki az aranyérnél. Egy mondat volt az egész ennyi, kenyebe az aranyeret varázsmogyoróval. Varázsmogyoróval, nézem, mi ez a Harry Potter? Vagy, mi itt? Szivárvány tővében menjek el az ásommal. Ne, tudom. Amúgy oda kell figyelni a mentális egészségre is. Én például most eléggé könnyen felidegesítem magam, és sokáig nem tudtam, hogy miért van ez, de rájöttem, az a gond, hogy a pólóban meg az ingbé, de hátra a nyakhoz, meg ide oda bevarnak ilyen cédulákat. És... Szörny, mert nem lehet levágni, mert levágod, még jobban szúr, nem tudom, milyen anyagból van az, hogy megtámad hátulról, és ilyen hülyeségek vannak rajta, hogy, hogy ne vasald a pólót. Ki vasalja a pólót, már! Nem egy ilyen egyszédul, hanem 28 oldal az egész már, tehát így a hábor és békét, hogy könyvjelzőt beletesz, hogy a hónap innen folytatom a... Na mindegy, volt egy hír a mai nap folyamán, és lehet, hogy csak azért idegesített fel, mert megint ilyen izé szédula volt a nyakamnál, de a Kovács Ákos nyilatkozta valami interjúba ilyen, uh, valamilyen tévének is jót, elmondta, hogy uh, ugye nem véletlen, hogy a nőknek a csípője szélesebb, a férfiaknak meg a válla. Mert hogy ugye a nők azok gyereket kell szüljenek, a férfiak meg a gerendát kell cipeljék a vállukon. Én még itt döbbenten néztem, hogy van akinek viszont az arca széles, nem? Tehát, hogy... Mert én férfi csak egyet tudok mondani, hogy Cippel Gerendát a Kovácsákosát, így a -e Köszönöm szépen a figyelmet! első munkahely egy ügyvédi iroda volt, látástól vakulási munka, később volt a interjú egy kreatív irodában. Egész más volt a hozzáállás, nagyon jó hangulatban telt, főleg a, az interjúztató kreatív részéről a beszélgetés, és mondta a végen, hogy ez esetleg te is akarsz tőlünk valamit kérdezni. Mondom igen, hogy pénteken meddig vagytok? <gül> pénteken <gül> csütörtökig. <gül> Ugye ez is egy hozzáállás, meg az is egy hozzáállás, hogy heti hét napban 16 órában dolgozunk, és egyszerűen képtelenek vagyunk leállni. Varga Ferenc József munkamániások című jelenetében két ilyen vörkaholikot jelenít meg. Varga Ferenc József és Aradi Tibor. Könyvelő. Elzsi, megpucoltad az ablakot? Nem, mert nem találom az ablak tisztítás feorszámát. Jó, akkor majd megpucolom én. Jó, na most ahhoz ki kéne tölteni ezt a nyelnyi lapot, aztán feorszám, tájorszám, anyagköltség, az egésznek az áfáját mit? be kell írni. Fogom az összes törstőkémet és átmegyek Katába, jó? Jó, csak elő be 57 ezer forint tánya előleget, és 123 ezer forint külön adót. Anyád valagát, aztán. Fodrász? Te szia, te vadmacska, te most. A... Itt vagyok, macska, csak össze kellett söpörnem. Na, és képzeld el, Kati, hogy a hugom, már tökre meghűjt, mondom neki, hogy miért nem viszitek el a gyereket a hétvégén? Azt mondja, hogy jöttem el. már magadhoz, itt állok, előtted lehúzott szibzára, hát. Millenat. Évi kávé. Persze, az évi fősz kávét, Na, de ezt néz meg, ha ilyet még nem látta. Jó, mennyit vághatok belőle? Építőmunkás. Lajos, gyere ide. Látom már álladaró. Várja, kicsit a t várja, vigyázz, jó Lajos, beszélj, mocskos. Ó, hogy az a büdös rót. Na, már nem, nem a télukon forrótt te elek a ott a a télukon, ott a télukon, a télukon, Ére, a télukon, ott a télukon, ott a télukon, a télukon, a a télukon, ott a a a a a Na, már meg nincs vége, itt tartok. Érgo! Főnök azt arra tette, én nem viccet a forró Nem ezt írtam helyre, írtam helyre, oda. Na ja, tényleg. Forró góra tudtam arra, nére, nére, nére, nére, nére, nére, mellé nére, nére, nére, nére, ennek a végére! Jó, akkor majd hónap visszajövök, úgyis óra bérbe számolják. És akkor most hova mész? Hogyhogy hogy, hova, az Évához! Évá! Úrra, a góra, Matek tanárnő. Szia, sokan voltak a közértben? Nézzük meg. Ugye tudjuk, hogy előttem nyolcan álltak. köttem meg hárman? Rita, válaszolj már normálisan. Kisfiam, ne feledsej velem! Most kiszámoljuk, hogy mennyit fizettem. Gondolom, minden jó drága volt. Ha egy kiló szalámi ezer forint, akkor negyvendekáért mennyit adtam, ha tudom, hogy a szupersop kártyával kal olcsóbb volt az egész. Ugye felírjuk a szalámi árát, majd zárójelbe tesszük. tudod mit Rita? ha te két méterre állsz tőlem, és én háromszor kérdezlek értelmesen, akkor hány százalék az esélye annak, hogy nem megyek le a kocsmába, ha? Akkor előbb nézzünk egy egyenletet. Igen? Ha három napig nem főzök egy dekát sem, kivel fogsz aludni? Két ismeretlennel. Kis állatkereskedő. Te, András, mi ez a szag? Ja. ja, hogy büfisztél? Na mindegy, mit főzek vacsorára? Pityuka éhes, pityuka éhes. András, válaszolj már normálisan, mit ennél? Ja, már ettem. Igen, és mit? Találtam pár morzsát a földön, meg fölnyeltem a reggel kiömlött tejet. És most mit akarsz csinálni? Kitakarítom a ketrecedet, addig ülj szépen ide. Gyöngyi, hova mész most? Elhúzok innen, mint a pinty. Nem baj. Népdalénekes házaspár. Magdé, nem volt csontos karalj a piác. Kérdezem én... Nem volt csontos karaj Ezért jöttem én haza Galambom Nem baj, nem ósz, nem szóroz Majd a férjed megpófód Hajde, babám, má, galambom Hajde baba maradj ma, Galambom Rólam, most már szakadja Édes Rozsám Hogyha nem hozol karajt a talajt Galambo. Galambo. Bom-bom. Namsa lo que invitaba, huzalela. Galambo. Galambo. Galambo. Galambo. Moha minden jegyet eladtunk, most is árválkodnak székek üresen itt a nézőtéren, mert sokan most arra még csak idefelé a csúcsforgalomban. Hát én szeretem a dugót, mert nagyon sok jó gondolatom támad. Vadonatúj halálnemeket. <gül> vadonatúj, kínzási eszközöket, módokat tudok egészen részletekben menően kidolgozni fejben, és a kedvencem, amikor már tényleg olyan ideges vagyok, hogy vizet facsarok a kormányból, és gyűlölök mindenkit, akkor még megszólal hátul a gyerekülés, hogy miért nem megyünk? Mert állnak előttünk? És azok miért nem mennek? Mi előttük is állnak? És azok És azok miért előttük is? De ilyenkor mindig úgy döntök, hogy életbe hagyom, apa kell annak a gyereknek, hadd tanuljon megvezetni, és hat tudja meg majd ő is a saját bőrén, hogy mi az a csúcsforgalom. Kern Andrásnak sem volt egyszerű ide érnie, Heili Gábort is elhozta, aki gitározni fog vele. Azt hiszem reggel 8-kor elkezdtünk Jó. ide jönni a És mostanra értünk ide, most este 8 van. Csak hogy a rádió hallgatók is értsék. Business, business, business, tillárom haj, az árpát hídon. bedugult a forgalom. Tegnap is bedugult Tillárom haj. És holnap is így lesz, tudom Vidán a dalunk, semmi vagyunk, viszunk egy bor, és otthon vagyunk Vidán a dalunk, semmi bajunk, viszünk egy bor, és otthon vagyunk Tillárom haj, a Margit hidon bedugult a forgalom Tegnap is bedogult, Tillárom haj és holnap is így lesz, tudom Vidám a dalunk, nincs semmi bajunk Iszunk egy bor, és otthon vagyunk Vidám a dalunk, nincs semmi bajunk Iszunk egy bor, és otthon vagyunk Tillárom a lánchidon bedugult a forgalom Tegnap is bedugult, tillárom haj, és holnap is így lesz, tudom. De vidám adalom, nincs semmi bajunk, fészünk egy bort, és otthon vagyunk. Vidám adalom, nincs semmi bajunk, fészünk egy bort, és otthon, otthon vagyunk. Tillárom haj, az Erzsébet hidom, bedugult a forgalom. Tegnap is bedugult, tilárom, ma és holnap is így lesz, tudod. Vidám adalunk, nincs semmi bajunk, hiszünk egy bor, és, és otthon vagyunk. vagyunk. Vidám adalunk, nincs, nincs semmi bajunk, hiszünk egy bort és, bort, bort, és otthon vagyunk. Tilárom haj, a szabadság hidom, bedugult a forgalom és bedugult tillárom haj, és holnap is így lesz tudom. Virám nincs semmi vagyunk, iszunk egy bor, és otthon vagyunk. Virám nincs semmi bajunk, iszunk egy bor, és, és otthon vagyunk. Tillárom haj, a Petőfi hidon bedugult a forgalom, Tegnap is bedugult tillárom, haj, és holnap is így lesz, tudom. Vidám a nincs semmi bajunk, Üssünk egy bort, és otthon vagyunk. Vidám a nincs semmi bajunk, viszunk egy bort, és otthon vagyunk. Tillárom, haj, a rákóci bedugult a forgalom. Tegnap is bedugult, Tilláron haj, És holnap is így lesz tudom. Virám nincs, nincs semmi bajunk, Tészunk egy bort, és otthon vagyunk. Virám nincs semmi bajunk, Tészunk egy bort, és otthon vagyunk. Látom, haj, a déli összekötő vasúti, hídon Bedugult a forgalom. Egy nap is bedugult, tényleg luna, holnap is így lesz, tudom. Védámadalom, mi nincs semmi bajom, visszunk egy bort, és otthon vagyunk. Védámadalom, nincs semmi bajom, visszunk egy bort, és otthon vagyunk. Villárom, haj, a Dunapentelei hídon, bedugult a forgalom. Isten, a és holnap is így lesz, tudom. Vidám a nincs semmi bajunk. Is és és észunk egy bor és otthon vagyunk. Vidám a nincs semmi bajunk. észunk egy bor és hatal vagyunk. Cillá, majd az összes kurva hidon. Bedúgunk. Awful, they're not show A 12 szék és az Arany könyvek íróitól, Ilftől és Petroftól megkérdezték egyszer, hogy miért írják mindig ketten a könyveiket. Azt mondták, hogy azért, mert amíg egyikük járja a szerkesztőségeket, addig a másik tud vigyázni a kéziratra nehogy ellopják. Persze volt ennél egy szovjetebb magyarázat is, méghozzá az, hogy amíg az egyikük a börtönben ül, addig a másik el tudja látni mindkettőnek a családját. Mindenek természetesen semmi köze nincs ahhoz, hogy a műsorvezetés felelősségét ma este megosztom Vida Péterrel. Köszönöm szépen, akkor most átveszem a stafétát Kovács András Pétertől. Van egy ismert vicc, talán van, aki nem ismeri. A fiú bemutatja a szüleinek az újdonsült menyasszonyát. Papa meglátja a lányt, lesápat, félrehívja a fiút. Józsikám, ezt nem veheted el, ez az én lányom, én csináltam, csak anyád nem tud róla. Mire az anya, aki hallgatózott, megszólal, nyugodtan vedd el, te nem vagy a fiam, csak apád nem tud róla. A szomszédnéni produkciós irodának, az Tóth Szabolcsnak és Bálint Ferencnek szintén vannak emlékei arról, mikor odahaza bemutatták a szülőknek a barátnőiket. Szomszédnéniék következnek. Köszönjük szépen. Először is új év, kezdet. Átköltöztem a barátnőmmel egy nagyobb lakásba, és utána Pár napig nem mentünk inni a haverokkal. Rögtön mindenki kérdezte, hogy gyereket vártok, gyereket vártok, gyereket vártok, gyereket vártok. Nem basszus a bútorszállítókat. <gül> És megjöttek, egész éjjel tologattuk a bútra, Reggel feljött Béla bácsi lentről, hogy mindig van hozzászólás minden zajhoz, hogy az éjjel hangokat hallottam, de nem jöttem át. Néztük, a rendes a szomszéd. Folytatta, nem jöttem át, mert azt hittem betörők. <gül> Tényleg minden zajra átjön, szóval olyan volt, hogy nagyon szerette volna a Félix Székely nagyapámat, aki mindig azt mondta a nagyanyámnak, hogy Asszony, ha azt akarod, hogy beszélgessünk, akkor hallgassá. <gül> és, és tényleg ilyen furcsaságokkal is átjön Béla bácsi, hogy van egy közös kéményünk, és átjön, hogy Fiatal ember, milyen szándékai vannak a kéménye. Építek rá egy fészket, és beletojok. <gül> és... Uh, de hát a barátnőmnek vannak magas sarkú cipői, ami ugye kopognak, ha éjjel hazajövünk a buliból a lépcsőházba. És van egy ilyen üzenőfalunk a lépcsőházba. Béla bácsi kiírta oda, hogy egész éjjel nem tudtam aludni a magas sarkú cipőtől. És a barátnő másnap aláírta, akkor máskor ne viselje. <tos> De a legjobban mi ott volt, a közös képviselő kiírta, hogy kicseréltük újakra a postaládákat, de hogy ne férjenek hozzájuk a fosztogatók, bezártuk őket, és felhívtam őt telefonon, hogy hol a kulcs, bedobtuk a postaládába. Na hát az új évben én elhatároztam, hogy többet fogok foglalkozni a telepátiával, nem tudom, önök is foglalkoznak-e vele. Eddig is sokat gyakoroltam, de semmi eredményem még nincsen. Fontos lenne, mert ugye ki kell találni a lányok is, és ezt másképp nem tudom, hogy lehetett. Arra hiába vársz, hogy ők elmondják, el is mondják, nem az, azt már megtanultam. És miért lenne fontos? Mert ugye a lányok olyan férfit szeretnek, aki határozott, de nem szól bele mindenbe, tehát mindig pont úgy határozott, hogy a lányok szeretnék. Ezt, hogy lehet megoldani, nem tudom, csak telepátiával, és ezt játszom velem a barátnő, megyünk egy nagy téren valahol azt mondja, az ott zöld? kedden micsoda? Hát azott. Hát jó, de hova nézlek ide, oda távolabb, már mindegy elment. Jó, de mi volt az? Már mindegy elment. Majd napig nem tudom, mi volt az, csak azt, hogy zöld, de azt sem biztos, ugye? mert kérdeztek. Mert azt hiszem, én hallom, amire gondolt. Úgy almutogatni nem szabad igaze. Úgyhogy egyébként létezik szerintem telepátia, miből gondolom, azt mondja egy nap a barátnőm. na úgy néz ki, holnap megjön a mensim. Kérem, hogy megnézed a naptárba. Nem, annyira néztek ma a pasik. Miről beszélszem? Az én ilyen mentél munkával. Nem, nem menstruáció előtt egy nappal mindig jobban nézik a pasik. És nem tudom, hogy a lányokat kérdem, van ilyen. Vagy csak szobatot, nem tudom eldönteni. Na már most, hogyha van ilyen, akkor egy magyarázat van rá, hogy bennünk férfiakban van egy ilyen alatti telepatikus képesség, hogy kiszúrjuk azokat, akik holnaptól menstruálnak, hogy ma kéne megdugni, holnap már késő lesz. Ez egy ilyen... Ez egy ilyen evolúciós fejlődmény, úgy látszik, de amúgy a lányok már tudom biztosra, hogy össze vannak kötve telepatikusan, így tudnak egymásról, csak minket kiadtak ebből a hálózatból valamiért. Niből gondolom, azt mondja, egy nap a barátnőm, te. Szerintem Iza szül. Nem egy, ki az, az Iza? Régi barátnél, Honnan szeret, hogy szül? Épp most, legalább terhes? Nem tudja, évek óta nem beszélt vele. Hát akkor honnan szeret, hogy szül? Azt mondja, nézzen meg, már 18 órája nem lépett be a Facebookra. Kész, nincs más magyarázat. Mit csinálna valaki, nem? Te vagy Facebookozik, vagy szül, igaz -e? Ezen rögtön, tudod mi a durva? Igaza lett. Jött az SMS, megszületett Kisbabánk, azóta nagyon óvatos vagyok, én tíz óránként belépek a Facebookra. Nem, nem kockázatok kell, éjszaka felkelek, háromkor lépjek be a Facebookra, kihagyok két napot, mire gondolnak a távoli barátaim, ugye nézek Szabolcs szül, nem gondoltuk volna de ha már ennyit beszéltünk a lányokról, most meg szeretnénk mutatni, hogy milyen az, amikor hazavisszük a barátnőnket a szüleinkhez. Úgyhogy uh, ilyenkor mindig megszoktam kérni valakit, hogy a közönségből, hogy uh, ha vállalkozna -e arra, hogy három percig eljátsza a barátnőnket, tehát jelentkezni most erre a pozícióra, az se baj, ha lány. Mások, mondjuk legyélte mondjuk ott, mert nagyon közel vagy a lépcsőhez, gyere fel a színpadhoz, tapsoljuk meg. Mi a saját szüleinket fogjuk eljátszani, Mutatkoz. be, kérlek, hogy hívnak? Zsuzsa. Zsuzsa, nos, a saját szüleinket fogjuk eljátszani, én az apáinkat, Szabolcs az anyáinkat, te pedig a barátnyokat, semmi sem kell, mondj, mert úgyis a szüleinkkel szembe semmi értelme nem lenne, úgyhogy nézd meg, milyen ez. Jaj, nagyon örülünk, hogy végre bekerültél a mi kis családocskánkba. Mondd meg neki, Feri. Nagyon örülünk, hogy bekerültél a mi kis családocskánkba. És annyi évig kitartottál a fiunk mellett? Mondd meg neki, Feri. És hogy annyi évig kitartottál a fiunk mellett? Mondd meg neki, Feri. Na, az... Sajnos a fennvaló nem akarta, hogy a korábbi barátnőjével együtt maradjon a fiunk. Mondd meg neki, Feri. Anyuka szerint az Eri Banc volt. Na. De most már minden rendben van, végre megkérdezhetem, terveztek gyereket? Feri? Én nem tervezek. Szerintem az anyaság a legszebb érzés a világon. Mondd meg neki, Feri. Az anyaság a legszebb érzés a világon. Kicsit meggyőzőbben. Saját tapasztalatból mondom. Az anyaság a legszebb érzés a világon. Még meggyőzőbben. Így görbüljek meg, ha nem. Ezek a férfiak nem tudhatják milyen érzés, amikor elkezd domborodni a kis pocak. Mineeer. És aztán majd büszkén kérdik a férjettől, hogy na a fiú lesz vagy lány, mire ő azt mondja, hogy... El. Dréher. Legyél büszke a mi családunkra, a mi ők hét szilvafás nemes volt. Mindenki hívott a családba. A mi nemesi ereinkben egy tizenhatot kék vér Van, aki tintát is. A férfiak nem tudhatják milyen érzés, amikor a saját testedet és véredet hordod a kezedben. De a múltkor levágtam az ujja flexe is. Az a lényeg egészséges legyen, lehet fiú is és lány is. Csak ne egyszerre, mert... És végezetül, ha fiú lesz, akkor mindenképp tegyetek fel róla fotót a Facebookra. És lehetőleg olyant, ami látszik a kis hukia neki. Mert ha nem az ismerőséd, még azt hiszik a fülét is él. Köszönjük szépen, meg, foglalj helyet! Nahás, itt mivel még december van, ugye a disznóvágások időszaka, úgyhogy a mi repertoárunkból sem hiányozhat egy disznóvágásos jelenet, Én játszom a Böllért, aki leöltem a disznót, és egy híres neves séf érkezik, hogy tanuljon a helyi hagyományokból. Jó én a Global Chef Challenge nemzetközi melegkonyás világbajnokság negyedik helyzetje vagyok, a Göteborgi Barbecue Festival harmadik helyzetje, és a Magyar Gasztronomiai Szövetség tiszteletbeli tagja vagyok. Hát jó estét, én a Háji Anna-Balcsorivó versenyének a második helyezettje. A Retek Fesztiválon a Zsákba futó verseny, negyedik helyezettje. És a Háji Asszonykórus tiszteletbeli tagja vagyok. Asszonykórusban nem csak asszonyok vannak? Hát ezért vagyok csak tiszteletbeli tag, ugye? Azért jöttem, hogy egy autentikus disznóvágás szemrevételezésével tágítsam a tudáson. Hát itt mink a az szájba vételezésével tágítjuk, amit tágítani kell. Hmm. Maga fogja vezetni a disznóvágást? Én, igen. Maga itt a sztárséf? Hát énekelni nem fogok nyugodja meg. De gondolom szakember. Az én igen. Remek az. Bádogos, de most disznót vágunk. És ez itt a leölt haszonállat? Nem az ott Jenő. Jenő. Igen, igen, segített fogni a disznót. Aha. Árammal sokkoltál? Nem, csak túl sok pálinkat jött aztán. Hogy a disznót árammal sokkoltál? Na no, persze, aztán ráazda meg a nyárban mint a kolbass. Uh -huh. mi? Áramot kellett volna adni neki? Hát ez disznó, nem duracélnyuszi. Jó, akkor milyen jellegű ételeket terveznek a disznóból? Zsírosat. Jó. De mégis milyen ez a milyen édes? Hát disznó nem legvar. Savanyú. Ez disznó, nem kalposztok. Akkor mégis milyen ez a disznó? Döglött. A húsát flambírozátok, szuvidojátok vagy konfitájátok? Megsütjük. Mivel sütitek? Színne, olajjal, vákummal? Tűzzel, rendese, mivel? Milyenre? Bladira, médiumra, perfektre? Forróra. Na jó. jó. Mivel tálalják így? fűvel, zsájával? már. Köretet tesznek hozzá? Ha persze. csodál? Szalonnát. Valami könnyedebbet esetleg? Te a kicsit könnyebb, ugye? Fogyókorás ételeket készítenek a disznóból? Lassan fél nyolc. Ez milyen válasz? Hülye kérdésre, hülye válasz. Jó, de mégis milyen konyha áll önök ez a legközelebb? A paleolit konyha, a reform konyha? A nyári konyha. Na jó, akkor tényleg utolsó kérdés. Így minden starschaf van valami speciális védjegye, ahogy főz. Önnek van ilyen? Hogy miféle, hogy legyen nekem? Például Jamie Oliver pucéron főz. De ez az Oliver nem errefelé valós, igaz? N nem, nem ő angol. Na azért, már itt már biztos nem élne. Hallom, úgy lappal indulunk. Szóval akkor én egy másfél órára búcsúzom önöktől. Hölgyeim és Uraim, következik Fábris Ándor. Kedves alkalom, jó estét kívánok. Egy találós kérdéssel kezdem. Mi a WC-s néni kedvenc olvasmánya? Őröltőszelek. Ez az idézet drága boncgézától származik. Talán tapasztalhatták a mai estén, hogy szívem szerint és szándékunk szerint mindenkit ide idéztünk a mai estén a kabari színpadára. Kivéve értelemszerűen, szerűen ügye, azokat, akik már nincsenek közöttünk, és ezek közül is számomra, és én nem véletlenül lyukadok ki mindig Boncz és nem véletlenül említem, egyszerűen rájár a szám, és talán ő az, aki mind az összes, hát már nem köztünk lévő kolléga közül számunkra a leginkább hiányzik. Annak idején a Hócipő című világlapban kitaláltam egy rovatot, az volt a rovat neve, hogy Brigád Napló. Brigád Napló, ami azt jelentette, hogy együtt elmentünk különböző helyekre, mint például az Ötvös Cirkusz, vagy mint például Show, ahol Boncz rábeszélte farkasázít, hogy kérjen áfás számlát. E, tehát nem volt azért a mosoly túlságosan természetes, és így aztán együtt elmentünk az állatkertbe is. És hát ott láttam életemben először, bár sokat olvastam róla, tapírt. Tapír. Ugye? Verderegényekben egényekben van tapír, de hát ugye ilyen inger szegény szocializmusban nem volt cikászpálba, nem volt playboy, nem jött el a Rolling Stones, és nem volt tapír, ugye, tehát ilyen nagy bajok voltak. Géza ránézett a tapírra, és csak annyit mondott, tapír és írószer. Tehát, és az volt az érdekes, hogy ezeket a poénjait aztán ő maga elfelejtette, tehát ezeket nagyjából én tartom életbe, mint ahogy az állatkertben ugye ki volt írva, hogy kígyós imogatás, mire Géza kérdezte, hogy ez nem szemben van a száraz gőzben, ugye. A... Hát szóval volt egy-két volt egy két téma. Volt egy két téma, ami, ami őt rendszeresen foglalkoztatta, ilyen volt Erzsike, a Munkásőrség. Az nem úgy volt! Hölgyeim és uraim fogadjanak, fogadják szeretettel, kezdőbond szakértőnket, Markos György! Gyurikám, pályátok, mondhatjuk, hogy együtt indult, ugye a Humorfesztiválon debütáltatok a legendás Kőbezárt Lélek, népszerű nevén Húgyos Józsi, amit hát azt hiszem, hogy mindenki ismer ebben az országban. Géza komoly segítséget nyújtott nektek, mert ugye ami a szövegtudást illeti, hát tulajdonképpen pályátok kezdete óta kihívásokkal küzdöttök. Tehát én emlékszem olyan tévéfelvételre, ahol a a szöveget betette az újságba, és újságolvasónak átszázta magát, és abból pillantott fel, amikor ezt a két hülyét a Húgyos Józsival én meghallottam a rádióba, akkor ívesen eldobtam szokor rádiómat a kertbe. szokolba az a jó, hogy a Szokol ezt bírja. Megkerestem ezt a két hülyét, mert két ilyen komikusnak mondjuk Angliában már sorozata van. Vagy Más... a hátában egy géppisztonsorozat. Vagy a hátában egy géppisztonsorozat, sorozat nem. És másfél oldalt kellett volna leírni, hát ne adj Isten. Na, hogy is volt a Fesztivál? Lényeg az, hogy, hogy az is egy iszonyatos, kemény kihívás volt, mert bejutottunk a döntőbe, de ott aztán tényleg az agyunk. És egyszerűen úgy beállt az agyunk, mondtam, a boncnak súgjál már, mert nem, egy, -egy másfél órás szám volt, így fölírt egy A4-es papírra, a következő a boncnak a sugása. Dolgok, témák, hogy is hívják, hogy micsodák, izék. Persze logikus. Bementünk, elkezdtük, hogy olyan, na arról, édesapámnak, na arról megakadtam. Téma Témáról beszélsz, így kisúgat. <gül> és így a Géza kisúgta, kisúgta, hála jó Istennek, és na. így aztán, amikor megnyertük a humorfesztivált, Fesztivált, édesapám a jellemző, mentem az, ahol fönn volt a lába az asztalon, vakargatta az állat, édesapám és bementem, mint kocsúbej. Pap, éde, győztünk! <gül> Szapám apám, mi van? No, apa, megnyertük a humorfesztivált. És azt mondta... Te figyelj, hatos villamos megy a körúton? Mondom, megy. Azt mondja, vegyipar is termel. Mondom, igen, akkor végezd a dolgot. És igaza volt. Tegnap is sikerre ma már nem lehet fölülni. Két hónap szünetött a humorfesztivál után, tehát teljesen, mondtuk a Nádasnak ennyi volt, mehet vissza a izé mezőmoziba mező az izénekhez. Tanács, tanács, tanács, moziba moziba pláne, ez, és ott ültek, és ott volt Gyurinak a híres már-már már filozofiai jellegű mondása, amikor ültek ott a teraszon, és azt mondta, hogy azért, mert kirúgtak a főiskoláról, még lehet, hogy tehetségtelen vagyok. Így, így van. Úgyhogy e, össze és... volt foglalva. Na most Gyurikám, tudom, hogy rákapnál, mint egy partizán, aki régen látott géppisztolyt, e, rákapnál a teljes életút interjúra. Ha megengeded, akkor én ilyen csomó pontokat jelölnék ki tisztelettel. Ugye hát szintén gézáról van szó, de akkor már én is valahogy közétek kerültem kabaré csütörtök. És késten. És késtem. Késtem, és a farkasája a, a, a tubikázó vagy, úgy pörgötte a aki úgy hívtok, hogy tubi-tubi. Hát azt jem. is a bonc mondta, amikor kérezték, hogy nem láttátok a farkas azt biztos elment mondani valóért. <gül> Ugye, hát ez is, ez is klasszikus bonc. És... Devi, tehát semmilyen, semmilyen nemzetiségi vagy ez a legjobb, semmi nem mehetett. a Boncala stúdióba, baromira unatkoztunk, vártuk a Sanyit késett lányfaluról nem indult a, a viccinális, vagy mi volt. Meggondolhatnán a farkasázébe szólt. Gyerek, késik a fáb, hogy csináljátok valamit. Egyeres hmm. hmm. adás. Mint a macska a belülről becsuktuk a stúdiót. Mire a kétméteres boncgéza átalak, lesz édes drága férfi közön Csodálatos kékszemű szőke fiatal emberek vannak a stúdióban, a kis füstölgő puttonyocskájukkal itt És csókos ajkukkal... Farkas ház, elkezdett hogy ez szemét. 426-szor nyis... halom, de mindig behugyozom. És azt mondja, elkezdett a farkas, nyis ki, a szemét, ma végül le. És csörögtek a telefonok. A... Tudja, hogy ezek mi kis műsorunk, ezt kell nekünk. Farkas jó, jó, látunk. Azt mondtam, bonc, kedves közösség, és most népi motivumok jönnek. Egy obok, van, hall, haj, meg. Nem, ez hall, hall, Még hall, a roha télenben azt mondja, jó, dél-afrikai, dél, -Afrika, dél -Afrika, az Egy ablaknál állj meg, zsiráf! Ugye tehát Gézának a kedved téváé, mint említettem, ezek lassan kipipálódtak. munkásőr Erzsika, Erzsikét homlokon csókoltam a kapuban egy puskatussal, az emeletem még bólogatottam. két sétálni vittem a Margi-szigetre. Nem akartam, hogy azt gondolja, nincs témám. Megkérdeztem, volt-e katona. Három is válaszolta. Igen. Mondj, ez is a táj békés volt. Ment a naplemente, és a padon piros kavert a farkast. Ekkor egy erősen katona viselt hölgyel találkoztam, ráköszöntem. Erőt, egészséget váltott fegyverbe. Van egy vicc, eh, roma zenés rásztól hallottam, mert dolgoztunk velük Hakniba. Ugye a Nádas Gyuri magyar nótát is énekkelt, a portás képű volt az apám, amit én írtam neki. Kertek alatt sodorta, és mert odaértünk a drága aranyos Sánta, aki egy tüneményes zenekar, úgy rögtek, mert oda, hogy tassza, temetőben üldögéltem a szívemben bánok, három éve nem találom a te Itt elállunk. Itt a Prímás. Kész, régen volt. A félreim volt, azt mondja, hogy egy tünemi, ez azt, azt a viccet ismered, de azt a roma viccén elmutatom. Neked van, drága, parancsolj. Kérlek szépen, ugye egyik variáció megy a roma, az utcán jön vele szemben. a rendőr, a a zsákban? Hát azt mondja, vargyú, vargyú, ki. De ez egy hízott liba, akkor nem is kell. Ez az első variáció. <síthat> Azt arról van egy második, rosszabbik variáció, megy az utóda az mondja: szervusz, kolóppár, a mondja, miféle libát, ez a vicc. Ezt akarta Bonci elmondani a stúdióban, nem, nem megy, nem tűlöm, semmit nem tűök! Szóval abban Bonce, jó, nem probléma. Mire mondtam neki, te Géza, én venezuelai diák leszek, azt lehet. Mondom, te itt tanuló, karakasi diák, az mehet, a, de, de, de a meg... Buenas tardes, senyores, ez a tavalyodató studente Budapészte van, amadok Amazonas, tudod mikor van karakaszban Amazonas, az életben se, de nem érdekes. Amazonas, um, van indián, de itt tanulok, a, a Amazonas partján két indián van, van kuchagaú indián, az a nem jó indián. És van a kakaú indián, de az a jó, ez a rendőr india. Négy a rendőr indián, a kugáú indián, a kacságúgain, de azt buenos dias, Pedro, ha miféle kajmánt? Puff, uh, a stúdióból. Hát kérlek szépen... Hát a telefon sem volt tőletek idegen. Már neked is vannak komoly eredményei ebben a műfajban. Ugye a idesapádnak, Alfonzónak a törseje volt a Gellért úgy van. presszó ugye és te őt ott felhívtad. Hát nem úgy volt, apu elment és megadta Gyuri 467-száz a Gellért központ. Hát na, igen. Ott vagyok a presszóba kérjetek, a valami hát nem, nem volt program éppen, és akkor felhívtam a Gellért, szállt, hogy a hangon, jó napot kívánok, kocsisnél vagyok, legyen kapcsolják a presszót igen, Társaságjál ér, szó Jó napot kívánok! Kocsisném vagyok a pártközpontból, a Markusz művész elvtársat nem a főtitkár elvtárs. Hát beszart mindenki, ugye? Művész úr, te ki? Pártközpontból? Atán, pár, hát Halló Haló, tessék! Jó napot kívánok, Markusz! <gül> Remélem, nem zavartam meg a rögelébe. Egy nagyon nagy kérésünk lenni a művészőtársa. Ha lehetne Tessék parancsolni Kínai elftarsokat várunk Csunglao Tanglingung elvtarssal És bingtonglunk csingy És az a kérés Ha lehetne Tizenkét kis kínai verset Zöld jéger Mire apám Elmész a jó néni képbe Ava a szemét Buff Másnap Ez a része lejátszott Új hangot váltottam Jó napot kívánok, elnézést Az irodalmi színpadról keresemér beszélnék És a művészurát. Hogy is Alfonzót kérem Kapcsoló művész ura, keresem Megyek, parancsolj emlőként Drága Józsikám, az a kérésem hozzád Hogy lepedegedett a Mécs karcsi. Hajlandó vagy egy szerelmi jelent Meg blott nadrágba föllépni mert az az igazság, hogy neked állítól a kisportól tested van, és viszont a színésznő is lebetegedett, csak a Jankanén írta. Megy a jobb! Igen, Ábd, a harmadnapp fölívott engem a keresemény. Gyurikám édesapáddal szeretnék egy fontos ügyben beszélni. Na, no, Gellércel a 467 száz. úr a keresemény, elmész a jó kagyába. Visszajívott a keresegem. édesapád ma egy kicsit ideges. Hát kélek szépen, én ezt megmondom őszintén, nem hiszem teljes mértékben, de hát ha te állítod, mint korodatadó és kortárs, akkor biztos így volt. Géza barátunk betelefonált bolgár úrnak is. Állítólag nem tudom, hogy igaz, -e, de ahogy elmondta Géza, azon beszartunk, mert a Fészekluba három liter vörösbor után voltunk. Azt mondta Géza, hogy régi nagy vágya, hogy betelefonálni. És mondom, hogy csináltad? Hát azt mondja, új volt, hogy tessék, jó napot ki, annak megbeszéljük, igen. Jó napot kívánok, Bolgár úr, ragudjuk, zavarom. Mi egy baráti kör vagyunk. Parancsoljon! Mi a szeretet és a barátság és az összetartás, és rengeteget hallgatjuk ön, szinte csak önt hallgatjuk éjjel-nappal is. Ha szeretet és a megértés és a abszolút barátias, mindenki összetart mindenkivel. Lehetne egy kérésünk? Hogy ne, tessék parancsolni. De tényleg nem probléma? Nem, nem. Külde ne magáról egy fürdőruha fényképet. Boldog új évet! Háromfajta öreg néni típus létezik szerintem a gonosz vasorrubába, a jóságos Holle anyó, meg a piroska nagyanyja, aki miatt csak a gond van. Azonban ezek sem ennyire fekete-fehér karakterek, hiszen a Holle anyó az tök uncsi, csak dunyája van. A vasorrú van a csoki. De a legdurvább a piroska nagyanyja, mert ahhoz meg feljár a vadász. Maksa Zoltán most szintén az öreg nénikről tart cégfoglalót Következzék, Maksa Zoltán! Tiszteltel köszöntöm Önöket! Nyáron felléptem az egyik legnagyobb utazási irodánk szabadtéri rendezvényén, és utána odajött hozzám a vezérigazgató helyettes, s azt mondta, Magsor van magának egy poénom. Az az igazság, kedvesem, hogy az ilyesmit fenntartással kezel az ember ennyi év után ebben a szakmában, mert hát, hogy a legutóbbi nekem elmondott viccekből idézek, hát Isten bocsássa meg, ezt hallgassa meg Magsor, a kis tengeralt járó részegen megy haza. Azt mondja neki az anyja, édes fiam, hogy süllyethettél ilyen mélyre? Na, van egy másik, van egy másik Magsaur, aki a sátor tetején él, annak a jó új éti Úgyhogy ezek így leperegtek az agyamban, amikor jött ez a bizonyos igazgató helyettes, hogy van egy poénja ott az utazásiroda rendezvényen, de aztán, amit mondott, megihletett. Ugyanis következőt mondta, Magsaur nem hittük el, az egyik vidéki kirendeltségünkbe bement egy nyugdíjas klub azzal, hogy ők szeretnének elmenni Bobby Ewing temetésére dallas busszal. Hát valljuk be, hogy azért ez már projekt, Dallasba busszal, bár amilyen stram nyugdíjasink vannak, simán elmennek Dallas-ba busszal, kérdeződik. Kedveseim! Innentől kezdve szeretném, hogyha tényleg mindenki és majd a kedves hallgatók is úgy vennék, hogy én ezt isten mencs, hogy kigonyoljam, ugyanis egy nagyon klassz korosztály áll előttünk. Egészségesebbek, mint mi nem, sokszor, tehát ezeknek nem lenne gond elmenni Dallas-Babussal. Háromszor felépítették az országot, és bármikor készek, negyedszer is. A szakmájuk a kisújjukban van, a családot ők tartják össze, és hát nem is kell nagyon messzire mennem, hogy ezt igazoljam. Saját nagyikám, mikor eltört a lába, kapott egy járókeretet, rögtön kidekorálta, volt rajta csengő lámpa, minden. Mert a humor ez neki olyan fontos volt, hogy ami retteltes. Egyébként nálunk a családban a hagyományt egyértelmű, a nagyika képviseli. 90 fölött van jócskán, nem nagyon tudtuk pontosan hány éves méghozzá, azért nem, mert amikor ő született, még nem kaptak másolatot a születésről, csak a nagykönyvben jegyezték be, lehetett kérni, de mire kértek volna a szülei nyolc gyerek mellett? Egyszer rosszul lett, apám kiabált, hívjatok már egy régészt! Házi orvos, Tuti nem tanulta már ezt a modellt. Viszont imádja a mexikai tévésorozatokat, és totál képben van, hogy mikor melyikben mi történik. Tudjuk, mexikói sorozat 168 részes, hát borzalom. Mutko lecsapta a kanyalat, és felállt, és ment föl, szóval 1240, most fogja Donerózió megkérni ampulla kezét. Szóval nagy élménye volt a dédikének, Találkozott egy igazi mexikói sorozat olyan boldog volt a drágám, hát képzék, mi történt. Otthon voltunk, csöngettek, nagyik a ment ki, mint legfrissebb, meg rajta volt papucs. Tíz másodperc múlva a fa fal fehére rohan vissza, azt mondja, itt áll a hossz a kapuban. Mondom neki, szüzanyám is mit akar? Kérdezi, hogy van-e régi rossz radiátorunk eladó? És hát a nagy, a bázis egy családban tudjuk nagyon jól, félhezment, megnősült fiatalok, ugyebár, hogy hol kezdjük a nagykábetűs életet, ugyebár, hát az anyósnál, nyilvánvalóan lakás és egyáltalán kilátások hiány. Viszont képzeléken érdekes statisztikát olvastam, 70%-ban a fiú anyjánál kezdik a fiatalok, én is ott egyébként, szerintem ennek két oka lehet. A lány szülei általában elégedetlenek a kislány választotjával, mondja neki az apja, édes, évik, én még én élek ezt a gyereki, Ugyanakkor a túloldalon a fiús mama nem is engedi a kisfiát idegen helyre. Tamáskám, jó helyen vagy te itthon, jöjjön ide az kislány, hogyha akar valamit. Kislány meg oda megy, mert akar valamit. Hát a fiút, és gondolják bele, kedveseim, micsoda antagonisztikus ellentét rögtön, ugyanis ebben a pillanatban két nő lesz, és egy pasi. Papa nem számít, az el van a kertben, meg a tévélt lavaszal, Két nő lesz és egy konyha. Hát adj rém! Két nő és egy fürdőszoba egy mosógéppel. Kedvesen, a nőinknek a családalapítási szoftverben nincs beleírva, hogy még egy nőt ott el kelljen viselni. <gül> és hát akármilyen jó fej is külön-külön mindkettő ettől az állandó surlódást, hogy kerügetik egymást egy idő után, megőrülnek, mert ez nem egy természetes millió egy nőnek, nyilvánvalóan. Például az első takarításkor, amikor az, <gül> az anyós teljesen gyanútalú megkérdezi a mennytől, szívecskén nem láttad véletlenül a seprűt, mire a menny? Miért tetszik menni valahova? <gül> Azt kell, hogy mondjam, kezes közönség, igaza van a mennyek, menjen az anyós, menjen, tényleg. Nem kell, hogy folyton otthon lebzse és egymást tényleg kerülgessék, intéze a kis dolgait úgy, ahogy szokta, járjon a piacra találkozik hasonló sorsú kell, meg tudják beszélni az életet. Sőt, állítom önöknek, néveik néni, sokkal nagyobb hírűgnökség, mint a Reuters. Viccen kívül. Hallottad irénkém, hogy lesz 13. nyugdíj, megint? Hallottam, csak cserébe elveszik az első és második havinok Ez még aranyos volt, két töksüket, Mamika a piacon. Te, Mari, nálam már ekkora a palánta? Mindegy, az csak jó ember legyen. természetesen, nálunk a családban is a nagyik a vásárol, anyámmal közösen. Egyszer mondtam csak, hogy ott megyek el a piac mellett, írjátok össze, elintézem, ne cipik egyetek, stb. Meg is jártam. Rosszul néztem a papíromat a hentesnél, amire fölírták, mit kell venni, és véletlenül összeolvastam rajta két tételt. Kértem a hentestől fél kiló marhaszárnyat, én még hentest így röhögni nem láttam, Égek, mint a rejzták, sor mögöttem röhög, persze, teli száll, Ott álltam, és hentes lesz, hogy hát igen, így van ez meg. Na, szegény kim, amilyen jó fej volt, nyújtotta a mentővet, megszánt azt nekem, no és, szeletben? Mondom, meg vagyok mentve. Nem, süteménybe lesz. Kéz. Csodák vannak, hát hiány. Tete. Hova jár még a mama egyébként? Ahol társadalom élet. Sztéka. Hofi mondta annak idején, hogy ha negyed tovább ott ülsz, meg is gyógyítanak. Megtapasztaltam, lejárt a jogsim, pont a kisablakkal szembe volt egy hely, mellette ült csöpinéni, én neveztem el így, egy 160 szó 160-as nyugdíjas néni tesserekek, de egy bűbáj, szép arcú, ápolt csupa mosoly, így lópállta a lábát, mert nem ért le a padról a földig. Mondtam magam, hogy ez szállt még le a biziliről. Fejlesztette az áramot rendesen. Nagyon nézett engem, nagyon, hát felismert, láttam, le nem vette rólam a szemét, legalább 10 percig vigyaragva nédek, nédek, nédek, né. Hát mondom, tudja, hogy meg fog szólalni, az biztos, hogy megszólal. Meg is szólalt, kb. 300 watton azt mondja nekem egyszer csak, művész úr magának meg mi bajá van? Olyan csend lett azon a 30 méteres STK folyosó, még a urológia előtt is pedig azért az már tényleg nem semmi. Mindenki kíváncsi, hogy a moksának mi baja van, ugye? Hát, hát nyilván, ezeknek nem mondhattam ezt ennek a rakás kíváncsi embernek, hogy jogosítványt megújítani jöttem. Hát mekkora csalódás lett volna. Úgyhogy jött a hirtelen ötlet, mondom csöpinénének nénének, tetszik tudni, súlyos diszlexiám van. Jaj, szegénykém, ilyen fiatalon. És jött kötözésre? És végül jöjjön az epilógus kedvenc közönség új év szent órái előtt egy picivel. Amikor már beteges volt, megkérdeztem, a most már tudod, hát 90, akárhány éves vagy ilyet, hogy mi a hosszú élet titka. Azt mondja, Zaliká, nem tudok más mondani. Humor, elengedés, elfogadás. Szívejük meg, boldog új évet mindenkinek! Most következő fellépő, minden túlzás nélkül a Kabaré legnagyobb élő klasszikusa, számtalan monológ bohózat előadója, mégsem egyedül érkezett, hanem Heili Gábort is elhozta, aki gitározni fog vele. Következzék, Kern András. az a címe Bizonytalan Blúz. Na. Még az óvodában kezdődött velem Mikor döntenem kellett volna mi legyen a jelen Hörcsög egér, manó vagy cica. az óvónő bíztatom, de én csak átam, és éreztem, bizonytalan vagyok. A végén persze ő döntötte el, rám és azt mondta, köcsög leszel. Ó, a napocska lehettem volna, talán minden másképp van De ebbe se vagyunk biztos inkább Bizonytalan Bizonytalan voltam és vagyok A döntéseim bizonytalanok ha eljön a pillanat, és, és választani kell, mindig későgre hosszabb a az iskolában folytatódott a vacilla, hittarra járjak vagy az úttők,nél legyek nót Hol énekeltem, hol imádkoztam, De semmi se változott, És egyre jobban éreztem, Hogy mit bizonytalan vagyok. És a faterom választott szakmát nekem, ne. Mert látta, hogy a hülye fiam Döntésképtelen, na no, meg az esküvőmön is. Kínos volt ez a. Hosszúnak tűnő sem, de végül nagy nehezen csak kinyögtem. Igen. Az bizony. A boldogító, igen. Bizonytalan voltam és vagyok. A döntéseim bizony. És választani kell, mindig később rá húzhatom el. És négy évente az okosok azt mondják ott fel, hogy rajtam múlik minden, mi majd mit mondunk itt le? Ilyenkor az ország sorsa van a kezünkbe. Hát esküszünk, beszarunk Pedig nem csináltunk semmit, csak Bizonytalanok vagyunk Bizonytalan voltam és vagyok A döntéseim bizonytalanok Ha eljön a pillanat és várjunk mindik és érünk rá hol so érünk rá hol so tud gain mindik érünk rá Antal Imre mondta annak idején, hogy imádja, ha egyenes adásban valami váratlan történik, felrobban egy lámpa, elájul az interjú alany. Velünk is történtek ilyenek. A Rádió Kabaré a 80-as években a Szovjetunióbeli Bogorodcsányban adott műsort a gázvezeték magyar építőinek. Be fogunk most játszani egy részletet a műsorból, amely csak és kizárólag Sinkó Péter magán archívumában lelhető fel, Békebeli Ozafon kazettán. Annyi történt, hogy konferálás közben a műsorvezetőnek Kiesett az egyik szemüveg lencséje. Ezt azért mondom el, mert ez nyilván látszódik, ha videóról van szó, de most hangfelvételen ez nem fog annyira lejönni. Egy szemüveg lencsével nem olyan nagy öröm olvasni, de ő mégis megpróbálja, ám fél perc múlva kiesik a másik lencse is. Hallgassuk a felvételt. Szóval én tudom, hogy itt jó néhány nap késéssel kapják készhez a hazai napi lapokat, mint az otthon meg... Most fél szemmel mondom, majd aztán ha megkeresem. Ez nem azt jelenti, hogy arisztokrata vagyok. Köszönöm szépen. És nem szabad mozdítani a fejemet. Szóval... Nincs van rá Én a is. és uraim! A Rádió rádiókabari mikrofonjánál nagy elődöm Verebes István! Köszönöm szépen! Ez volt pályám zenítje. Köszönöm a meghívást. Leírtam, nem mertem, csak így szabadon beszélni. Magamról szeretnék beszélni. Abból kisebb bajom lett, mint ha másról beszélnék. 25 éve álltam utoljára a rádiókabari mikrofonja előtt, és most, hogy megint ide álltam, Önök nyilván azt várják, hogy mint egykor, azt mondjam, ami a véleményem. Megsugom, fogalmam sincs, hogy akik felkértek, azok is azt várják-e tőlem. A 80-as években azt mondták, azt várják. Amikor először azt mondtam, ami a véleményem, nagyon örültek neki. Mondták, ez az, csak őszintén. Annyira örültek neki, hogy azt a részt azonnal ki is a műsorban. Tanultam az esetből, legközelebb olyan faramuci módon, kódolva mondtam a véleményem, hogy ne lehessen kivágni. Hogy csináltam? Hát az igazság az, hogy már nem emlékszem rá, pedig lehet, hogy most is szükségem volna arra a faramuci kódolásra. Amúgy az már köztudott, hogy mindegy, mit beszéltem én akkoriban, én kollaboráltam a Kádár rendszerrel. Hogy nem? Mi ez a csend? Ők is? Hogy ezt honnan tudom? Mondták nekem. Az izéjék és a hogy is hívjákék. Mert a izéjék azok forradalmárok voltak. A hogy is hívjákék meg belülről bomlasztották a rendszert. Nekem mondták, hogy én meg készségesen együttműködtem, kollaboráltam, egyedül én. Hál' Istennek, most, amikor 25 év után ideállok a mikrofon elé, ez már nem jelenti azt, hogy kollaborálnom kell a Kádár rendszerrel. Nem, azzal nem. Esetleg csak a hogy is hívják ékkal. Az izékkel már nem kell, mert ők megszűntek. Egy részük meg már régen a hogy is hívják ékkal kollaborál. Szóval, amikor most magamról beszélek, nagy kérdés, hogyan mondjam el úgy a véleményem, hogy ne gondolják önök, egyrésztről az ellenzék szekértolója vagyok, és részről ne gondolják, hogy az egyrésztrőlnél akarok nyalással bevágódni. Tehát felhozom menségem hogy az ellenzéknek azt a bizonyos szekerét egyáltalán nem tudom tolni, mert az kerék agyig úgy beleragadt a sárba, se előre, se hátra nem megy, Nincs az az erőgép, ami azt a szétesett szekeret kihúzná onnan, nincs az az eszkavátor, nincs az a harckocsi, sőt, nincs az a gyurcsány se. A más részrőlieknek meg azért nincs módom nyalni, mert ott akkora a tolongás, hogy oda sem férnék az éles nyelvennél. Valahogy mégis mondanom kellene a véleményemet arról, ami ma van, ha már ideáltam 25 év után, hiszen önök ugye már ezt várják tőlem. Kinézek oldalra, ott a szerkesztők, nekik például nem látom azt a nagy várakozást a szemükben. Na akkor elmondok egy igaz történetet. 2006-ban az országgyűlési választások előtt két nappal a NapTV stúdiójában megjelent az összes pártelnök. 2006-ban a híres Orbán-Gyurcsány vita után, azt követően. Zárójelben jegyzem meg, hogy a naptévébeli működésemet ma sem írják a javamra, zárójel bezárva a személyi aktáim közé. Szóval ott voltak mind a párt első emberei, a miniszterelnök jelöltek. Hozzám meg a vendégváróban odalépett a későbbi, illetve most már hat éve egyfajtában jelenlegi miniszterelnök, Miért hozzám intézett egy kérdést, nem tudom, de minden esetre megtisztelő volt. Megtisztelően meglepő. Azt kérdezte tőlem, na, magam mire számít? Ki nyer holnap után, 2006-ban? Én akkor kínomban neki egy másik történetet meséltem el, amiben megint csak van egy történet. Maklári Zoltán az egykor jeles jellem színész a 60-as években egy színész kollégájával latogatta, hogy ki lesz a Nemzeti Színház igazgatója. Azt mondta a pályatársának, gondolj valakire. Megvan? a másik megvan. Azt mondta, akárját nem borzalmas. Önök, ha hiszik, hanem a jelenlegi miniszterelnök, akkor ugyanígy nevetett. Nem tapsol, de nevetett. Két nap múlva már nem volt olyan derűs. Legközelebb 2010 tavaszán láttam mosolyogni. Megint oldalra néztem. Rövidlátó vagyok, nem tudom eldönteni, hogy mosolyognak-e vagy sem. Szóval tisztáznom kellene, hol is állok ma, is mi a véleményem. Modellezem, hogy érthető legyen. Van nekem egy hugom, aki erősen jobb oldali. A lányom és a vejem olyan lájtosan fideszes. A feleségem liberális, volt még hat éve, azóta nem merem megkérdezni, hogy mi a véleménye. És végül ott vannak az apósomék, akik baloldalja. Most akkor tessék elképzelni nálunk egy karácsonyestét. Valaki vesz egy levegőt, azt mondom, kus. De most ezzel a kussal 25 év után itt a mikrofon előtt Tudom, hogy nem sokra megyek, mert önök nyilván azt várják, hogy azt mondjam, mi a véleményem. Megint oldalnézek, kimentek a folyosóra, jól van. Önök nem akarnak kimenni? Maradnak. Akkor mondják meg nekem őszintén, tényleg volna szívük rákényszeríteni egy 68 éves, sokat megélt nyugdíjas, hogy fölmászon a is és esetleg a nyakát törje? Van önöknek szívük? Jó, tegye fel a kezét, aki lelkére veszi, hogy én legközelebb, megint csak 25 év múlva állhatok a rádiókabari mikrofonjáról. Tessék! Tessék, tegye fel a kezét! Nem is tudom sokan teszik, milyen jó emberek! Maga is olyan érdesen mosolyog. Nem tette fel a kezét. Maga a legrokonszemvesebb itt mindenki között, mert maga még mosolyog is. Önnek köszönöm, mindenkinek, de önnek különösen köszönöm, hogy nem tette fel a közét. Önnek érző szívdobaga keblében. Minden látom is. És én önnek ezt meg is hálálom. Adás után kérem, várjon meg kint az utcán. Önnek ott feketén-fehéren el fogom mondani, hogy mi a véleményem. A többiektől pedig elnézést kérlek, letelt a szerkesztők által rám szánt idő. Köszönöm, hogy itt lehetem 25 év után még egyszer utajára. Koltai Robertnek jó negyed évszázada volt egy száma itt a rádió kabaréban. Nem az illetékes elvtársra gondolunk, hanem egy olyan számra, ahol telefonon kellemetlenkedett különböző figurákat megidézve. Sajnos, mivel alanyi jogon jár a mobiltelefon, ezeknek a kellemetlenkedőknek a száma azóta nem hogy csökkent, hanem nőtt is. Koltai Róbert jelenetében, Koltai Róberten kívül hallhatjuk Molnár Piroskát, Bozó Andreát és Szombati Gyulát is. Halló, halló, művésznő, akkor melyik lakás? Mit kérem? Melyik lakásba menjünk? Itt vagyunk a ház előtt az utcán. Nem értem, kivel beszélek? Hát Gyuszi, Gyuszi vagyok, Gyuszi vértes tolnáról. Vértes tolna, behatolna. Mi? Így már emlékszik, Pedzi? már emlékszik? Nem emlékszem, kérdőnk. De hogy művésznő. Hát volt az a verses estja, amit azzal a másik nagyfeneküvel tetszett előadni. Valamilyen rib, ribik, ne, rébék, rébék ez az. Na most már emlékszik? Nem, most sem emlékszem. De ne, a ne és hát én sok verset ismerek, de ez beszarás volt. Hát mit csináltuk a slambucót? Hát leette a másik művésznő a mellét. Hát még én tűrűgettem neki, sose felejtem el. Mint egy bála gyapotot nyomkodtam volna. Elég az hozzám, mindjárt itt vagyunk a kapuba. Itt vagyunk? Hát itt a Gizi. Kicsodák? csodák? A Gizi. Hát ő pucolta a krumplit, meg a fosztos pista, aki akkor megtolta a zsigulit és becsinált. Így sem emlékszik? Nem, így sem emlékszem. Pedig annyira összebarátkoztuk. Hát tetszett mondani, hogy egyszer, pestre járunk, látogassuk meg. Most itt vagyunk. Én? Én ilyet nem mondtam. Hát nem, pontosan így, de a lényeg, a lényeg ez volt. Én meg mondtam, hogy ma jövünk, maga meg arra a mosolygott. Én nem szoktam a mosolyogni, de még mondta is, hogy menjünk, eh, valami tócsáról tetszett beszélni. Jelente visz vagyunk, száraz a járda, nincs tóca, de zárva van a kapu. Most akkor, most akkor melyik lakásba menjünk? Semmelyikbe, kérem. Nem vagyok otthon. Nem baj, megvárjuk. Ha, hoztunk libát. Kérem, én sokáig nem megyek haza. Kórházban vagyok. Jajisten, ja, isten, csak nincs valami baj. De van. Májjal operáltak. Ugyan az nem betegség. A giziből akkor a polipot vettek ki, mint egy tariznyarák. Nem érti? Az intenzív osztályon fekszem... Tegnap operáltak májjal. Tegnap, tegnap volt, ma meg ma van. Na, ha megmondja a kapukódot, akkor megvárjuk itt a konyhájába. Nem érti, kérem, most operáltak. Maguk meg menjenek haza, a mit tudom én, milyen tolnába. Kórházban vagyok. Értem én, akkor bemegyünk oda. Viszünk a nővérkéknek is lambucot. Meglátja, milyen édes vidám kis társaság vagyunk, azonnal kiúrik az ágyából. Nem tudok ugrani, infúzió vagyok. Infúzió a szerelem, úgy imádjuk magát, művész én, én, én, ha, Hagyjanak, ha, ha, hagyjanak, békén. A még fütyülészt nincs van kedve. Gyusi vagyok, itt vagyunk! Halló, de szar ez a vonal! Szerelem közben. helyszín, a színház jelmezraktára. Ah, Jaj, drágám! A... Jaj, drága. Jaj, drága. Most, Na, most, most, most, jó, igen, jó! Igen, most, most, most. A... jó! Most, jó! Jújjj! Trrrrrrr! Jújjj! Ne, ne, föl, most... még, még. Muszány, ha... ne, nevet ha, fel, hagyjad még! Muszáj! Ne! Halló! A... Trrrrr! Halló! Felkai Sunyi vagyok! Bélám, rosszkor? Ah, de dehogy! Na, ja. akkor vedd a kezedbe szép, nyugodtan a ceruzádat. Ja. Megvagy? Meg. Na, mondja. Mondhatom? Mondja. Akkor mondom, két fellépésed van nagy halászban, és vasmegyere. Jaj, jaj. Tudtam, hogy örülni fogsz. Ja. Mindkettő 16 órakor kezdődik, de ezek szomszédos faluk, nyugi. Jaj, drága. Drága! Köszönöm szépen, aranyos vagy velem! Utána Cserkeszi Dodi felvesz azonnal, és átvisz Laskodra. Ott a stolbuci van meghirdetve, de ő fehér tókezd. Addig te végig nyugodtan szavalsz, míg oda nem ér a Kócs Jani, és majd levált. Hangyok! Hangyokám! Na-na, Onnan már csak egy köpésre van árok tő. Dodi víz, de visszafele, majd érted, megy a hegyesi gyuci. Jaj, jaj. jaj. Mi? De mi való? Valami kutya marog, vagy mi? Adjál neki vizet. Adok neki. Te mindig így liegsz. A de. De. Adjál neki valami harapnivalót is. Van vírsli? Vírs. Jú, jó. Na jó, jó. Jú. Utána meg van egy temetésed Ibrányba, ott mondjál valami nagyon szomorút. Juh. Tűzoltót temetnek, vízbe fúlt Úgyhogy mindent lökhetsz, Juh. csak a tisztát ne. Ide figyelj. Nincs véletlenül a közeledben a keve Juli. Téged keres. Mi? Mi? Mi? Mi? Vád akar oh. beszélni. Várj, ja, jó, várj, magam. Juh. Véletlenül itt van a büfében. Adom! Szervusz, Balikám! Mi van? Szervusz. Futottál? Fú, hát... Fú, fú, futottam. Na, mondjad! Lenne egy turné hírségben. Igen, igen. Figyelek, figyelek, igen. Az Andrew Dimici ment volna, de leszették a körmét. Figyelek, figyelek, igen. Na, most lenne egy népdalest? Tudod, ugye a tavaszi szelet? Az, az, igen, igen, a, igen, igen, igen, a, igen. A, figyelek, figyelek. figyelek. A, a, nem nagy pénz, de úti költséggel kijön egy hetveres. Te az lehet, hogy egy autóval jöhetnétek, Bélában? Figyelek, igen. Akkor benne vagy? A, bennem, bennem, igen. Jó, jó, a, jó. Akkor ad vissza a Bé? Bélát? Béla B -B -B B -B -B elment. <hysét _> <hysét _> Azt hiszem, a humoristák közül katonai témában a legfelkészültebb következik. Most kivételesen nem tankokról, puskacsövekről, hanem egy másfajta csőről fog mesélni. Aranyosi Péter. Köszönöm szépen. A mai történetem egy négy évvel ezelőtti történet, ami mostanra kelt meg. Négy évvel ezelőtt december 25-én lementünk anyukámékhoz. Karácsonyozni. Tudom is, mit ettem, halászlét töltött sirkecomb. Nem is sokat, mert akkor fogyóztam. Délután, amikor néztem a Harry Pottert, nagyon fájt a gyomrom. És kimentem a konyhába a faterhoz, hogy megdöglök fater. Na most faternak egyféle gyógyszer van a pálinkán kívül, az a szódabikarbóna. Apán szerint a szódabikarbóna az a tetőtől a lábgombáig mindent meggyógyít, amit az nem gyógyít meg, csak a sugárterápia. Maradjunk annyiba... Ehhez jön drága édesanyámű Alföldi lány, ő a sótlan sertészsírra esküszik. Tehát kisfiam, kicsit meg vagy fázva, a melkasodat végén a sótlan a bekened. Kisebb van melkasodat, báról kisebbet, sótlan a bekened. Kis aranyered van, sótlan a bekened. Szóval ebbe élünk a sótlan sertészsír, szódabikarbóna. Én még életemben nem vettem be szódabikarbónát, az egy fehér porra, fiatalok kedvéért mondom, amit nem orron keresztül. Na bevettem egy kanállal, azt mondja pán, gyorsan így áll a vizet. Na, a por és a víz összeért a gyomromba, mutatom, így felrobbantam. Ordítva rohantam a Budiba, a Budiba elájultam. Na most ugye az öcsémnek szóltak rögtön, az én öcsém ugye régen temetkezésé vállalkozónál dolgozott, most már mentős. Most ugye tíz perccel hamarabb érkezik minden ügyhöz. És hát én feküdtem, azt hitték, hogy infarktusom van, én nagyon rossz állapotban voltam. Bevittek a sürgőségi osztályra december 25-én, hát ott uh, kiderült, hogy kallici vírus fertőzésem van. Azt mondta az ügyeletes doktornő, hogy már ketten vannak a sebészeten. Mondom, sebészeten, fertőzés? Azt mondja, jaj, azoknak nem volt szerencsék, lefejelték a vécékagylót. Négy nap múlva egy nagyon jó hangulatú gyomortükrözésen vettem részt. Hát, a gyomortükrözésnek az a lényeg, hogy szépen is fekszel egy asztalkán, egy műanyagkarika a szárba van, hogy el ne a gumicsövet, amit tolnak bele a fejedbe, és 10 centinként beosztás van rajta. És a szemem sarkában azt láttam 110 centi. És ott gondolkoztam magam, hogy ezzel a tudással a pornóiparban mi pénzt tudnék keresni? Mi pénzt? Ügye, már van Rokko a torokémé seprője, és akkor lenne Peti a karnyelő. Hát én borsó gyerek vagyok, én nem válogathatok a melóba. És azt mondta ott a doktorbácsi a vizsgálat után, hogy Péter ugye most megcsinálja az inputot, de hogy az outputot is meg kéne csinálni. Hát mondom, doktor úr, Atomkraft 9-danket át, hogy én ezt így egyelőre nem. Na most anyám nem esemesezik. Naponta csak négyszer hívott föl, ez volt a szöveg. El kell menni orvoshoz, meg fogsz rákosodni, meg fogsz dögleni. Ezt naponta négyszer volt a másik műsora. El kell menni orvoshoz, meg fogsz rákosodni, meg fogsz dögleni, én már öreg vagyok, a gyerekeket nem tudom fölnevelni. Na most ezt egy normál ember, aki mondjuk a CIA-nél kapott kiképzést, kettő hét alatt. Törne meg egy ügynök. Én négy hónapig bírtam. És négy hónap után elmentem béltükrözés megbeszélésre. Hát ott van pisi, ultrahang, vérvétel, kapsz ilyen satóport. És annyit mondott a doktor, Péter a béltükrözés első 15 centie, nem fog fájni. Mondom, doktor úr, akkor behozom a feleségemet is, hogy neki is tessék már ezt elmondani. Hát. Csak, hogy egy bejebb nyomba legyek itt húsz év után, de tényleg. Na most azt mondta a doktor, ugye hát ott koptam papírokat, hogy mit kell nekem tenni. Ugye előtte másfél nappal már nem szabad enni, csak kicsit inni. Haza kell vinni ugye ezt a kis port, négy zacskóval. Az egyik port be kell venni este hétkor. Egy liter vízzel. Utána este nyolckor még egy zacskópor, még egy liter vízzel. És azt mondta a doktor bácsi, a Gyuntus hogy Péter, amikor a második zacskóport beveszi, a WC 15 méter sugarú köréből már el nem mozduljon. Na most ugye jön az éjszaka, ami viszont nagyon éber. Mert ugye próbálsz aludni, és csak annyit hallasz alulról, mint ha 14 macska ugrálna benned, küzekedne. Hajnali négykor föl kell ébredni, pedig nem is aludtál. Még egy zacskópor, még egy liter vízzel, és hajnali ötkor, még egy zacskópor, még egy liter vízzel. Hát ez a szent inkvizíció. Tehát ez a teljes megtisztulás, ezt talán így mondjuk. Apukám nagyon rendes volt, azt mondta, hogy ő beviszi engem a belgyógyászatra, kocsival, de ő annyira fél a béltükrözésnek még a gondolatától is, hogy nem fog megállni, csak lassít. Na most nekem egy szerencsém van, és hát a magyar egészségügyben most már sajnos szerencsével élett túl a magyar egészségügyet, hogy az én nagynéném a kettes belgyógyászaton a főnővér, úgyhogy volt egy kis előszellem nekem. Gyerekkorom óta én magas vérnyomásos vagyok, úgyhogy hát én elég sokat járok oda a vizsgálatra, plusz most már fellépni is a belgyógyászat dolgozóinak. És jön icuka a gaszro mondom, jön ituka a ki tudtam mondani. A Dumasíház felvette egy beszéd tanárnőt, hogy velem foglalkozzon, de az 5. óra után már ő is sejpített, úgyhogy de ki tudta mondani itzukát és a gastroenterológiát? azt mondja jaj Péter hát nagyon jó volt a karácsonyi műsor, nagyon sokat nevettünk hát maga most nem fog azt tudja ugye hát mondom tudom icuka sejtem szóval be kéne menni a vetkőzőbe az derékig levetkőzni felül is elég ha csak a póló marad Nagy a levetkőztem ott álltam messze a kukiba Na most a férfiaktól a hölgyek mindig megkérdezik, hogy mi férfiak félünk az orvostól, az orvosnál. Mindig mi a válasz a férfiaktól? Nem félünk. Erősek vagyok, nem félünk. De félünk. Egy mesztelen férfin azon lehet látni, hogy fél... hogy a kuki így hasfalba felcsúszik, hogy a templomból te vagy a puttó, a pöcerős kisfi. Így is tudám mondani, nagyon féltem. És azt mondja Icuka, na Petikém, akkor most jönne a vazelinezés. Annyit kapsz, mint amikor a kőművesek a fánglival a vakolotot dobják föl a falra, ez a kettőt kapsz, a tarkód is vazelines lesz. Na most jön a drámai rész, az egyik hölgy belemászik a hasadba, mert amikor ugye majd a sonda, oda fog érni, akkor mint a nindzsai gyárfordított, Tja -tja! hogy a sonda a beleketnek a kanyarodását kövesse, egy másik hölgy pedig elkezdi simogatni rám feküdve így az arcomat, hogy csak nyugodtan Péter, csak lazán Péter. Na mondjuk ez nekem nagy vágyam, hogy két nő rajtam feküdjön, csak nem két darab, 958 születésű. És ekkor jelenik meg a főorvos úr, a professzor úr egy csodálatos vékony 185 centis hatalmas homlokú fehér vasalt orvos orvosistent képzeljünk el, aki úgy jelenik meg, hogy meglátod és tudod, hogy lepattan róla a baktérium. <gül> és az a hihetetlen magabiztossága, hogy ő bejön, és ő tudja, hogy főszereplő. És ilyen magabiztosan azt mondja, imádkoztál ezt, Na most hogy rajtam fekszik, és ekkor tolnak be egy lapos képernyőt, hogy azon nézheted a saját filmevet. Doktor kezébe, hogy adadják a csőgörényt. Indul a film. Először ugye én vagyok rajta döbben tarcal, hogy... Utána egy nagy fehér segg. Így azért ritkán látod magad. Az én filmem egy olyan kis erdővel indult. Itt az őszúrnál inkább itt szembe velem inkább olyan nyírfás, susnyás, ritkás gondolom én. Először egy rózsaszín folyosóba vannak, ezzel ők nem foglalkoznak, mert ez a sebészebb dolga, és utána pok benne vannak a belerbe. Ez egy ilyen világos barna folyosó, ez pont olyan, mint amikor a csillagok háborújába a hanszóló menekült az ezer éves sólyom és mindig azt várod, hogy egy űrsárkány kiugrik, és elkapja az űrhajót. Nem. Ugyanis elkezdenek beléd sűrített levegőt fújni. Azt mondták a megbeszélésen ez olyan kellemetlen lesz. <Szorítan> Ahogy megindult a levegő, is már ordítottam is. Na olyan, mint amikor a disznóvágáson a belet felfúják, mielőtt a kolbászt töltik bele. Csak te még élsz, ez a probléma. Én jajgatok teljes erőből, icuka simogat, azt mondja, csak nyugodtan, Péter. Csak lazán, Péter. Azt mondja, engedje ki a felesleget. Mondom, hogy két hölgy jelenlétében telibe fingjam a doktor professzorurat, hát mondom, miskolci vagyok, de nem ennyire, tudod? az? De egy öt perc után megszületett az elhatározás. Lesz, ami lesz, én indítom. Ugye Fábri Sándor főnökünk a magyar szókincstárába elhelyezte a gallambocska fejezést. Hát én ezt éreztem, hogy ez nem galambocska lesz, hanem Alfred Hitchcock Madarak című filmjéből ugye a Varju csapat plusz a griffmadár. A Jó Isten meg ugye beépített ide vagy 12 kaput, úgyhogy büfögni se tudsz. Úgyhogy csak jajgatsz. Na most a drága férfi közönségnek joggal vetülhet föl a gondolatai között, hogy a kukit takartam-e. A válaszom az 5 percig. Öt perc után egy gondolatom volt, én ezt itt hagyom túsznak. Én ezt soha többet nem használom. Csak engedjetek el. 20 perc a vizsgálat. Minden másodpercre emlékszel. És annyit hallottam a fájdalomködén keresztül. Kész van a vizsgálat, Péter. Kész van a vizsgálat. Annyira fájt mindenem, annyit tudtam kérdezni, mondom, doktor úr, a Sajúz űrállomás levált már rólam. <gül> Mert ugye az volt a szememben, hogy leugrok a vizsgálóasztalról, és négy és fél méter gumicső van a segemben. <gül> ugye, mint Norvégiában az olajfúró kutaknál a mélybúvárok, a tengeriból. <gül> Ilyet a fúró. Túléltem. Ilyenkor az embernek a hangja olyan nyolc oktával megy feljebb. A hölgyektől elbúcsúztam, mondom, csökölem! Úgy indultam ki, mint egy körző. A vetkőzőbe a vazelintől olyan gyorsan öltöztem föl, mert ők mondták, hogy van ott ilyen papírtöröljen meg, de mondom, én itt többet nem vagyok. Hogy meghúztam a nadrágomat, és a hónaja még És kiléptem a folyosóra, ott ugye... A narancssárga seggalakú székekbe ugye, ebben azek a kórházi székekbe, ott ülnek a miskóciak. Az a miskolci, aki végig kabátba ül, és nagyon fogja a táskáját. Mert nálunk van egy-két perüjost, van egy kis bizonytalanság. Két bajszos ilyen 60 év körüli múksó, mondom. Nagyon rosszul voltam. Ezt a vizsgálatot nagyon nem ajánlom. És úgy látták a szememben, hogy igazat beszélhetek. És azon gondolkoztam hogy magamban, hát én egy Diósgyőr szúrkuló vagyok, egy vadállat. Mondom, hát nem vagyok én szívalekvárból. Bár szokták tőlem mostanában kérdezni, hogy szoktam-e verekedni a Diósgyőr meccseken a rendőrökkel a stadionba. Én mostanában már azt mondom, én már nem verekszem, nekem két diplomám van, én hátról dobálok kővel, én nem vagyok állat. Szóval kihúztam magam. Na, ezt nem kellett volna. Na most, aki a komoly zenébe járatos, amit én előadtam a Miskolci Református Templom nagyorgonáján, Bach, Démolt, és Fuga, és a török indulóval a pattogós rész. Mentem a folyosón, csak kavics volt a lábom. A pff, pff, pff, pff, pff. Ennyit hallottam azt, mondja, a művész úr sugárhajtással távozik. A lengő ajtóig a szégyen volt az enyém, nem több. Fölmentem a főnővéri szobába, ott leültem, megjött az adjunktus úr negyed óra múlva. De olyan nyugodt ember, hogy én még ilyet életemben, de komolyan mondom, mint egy hadvezér. Azt mondja, minden rendben volt, Péter. Mondom, magának, doktor hát én úgy fel vagyok fújódva. Egy mosoly az arcán, azt mondja, ez a levegő eltávozás még holnap után is esedékes. Hát túléltem, még mindig jobban jártam, mint a kollégánk aki a Honvéd kórházban csinálta meg ezt a vizsgálatot, csak ugye neki nem volt nagynénye, aki pihentette volna, és ahogy vége volt a vizsgálatnak, fölpattant az egyes villamosra. És ő azt mesélte, hogy amíg állt a villamos, nem volt probléma, de dötszenővel indult, de ő azt mondta, hogy ő férfi volt, ő megfogta. És először a szeme inja lett, és az acélkapaszkodót meghajlította egy kézzel. És azt mondta, hogy neki nem a démolt tokkáta és fuga volt, hanem amikor a strandon lengeded a gumimatracot délután. A szóval kettő megállót tudott menni az állatkertig. Ő ott szállt le, azt mondja, visszanézett a villamoson, azt mondja, mindenki az ablakbát is egy emberként tapsoltak. Köszönöm szépen a figyelmet. Nem tudom ki, hogy van vele, engem a rendőrök még sosem igazoltattak részegen, mindig józanok voltak. Egyszer fordult elő, hogy részegen ültem autóban, akkor is hatházi László anyósülésén, úgyhogy Laci vezetett, egy fesztiválról hajtottunk ki, ablak le, jó estét kívánok, okmányokat, szondát fújja meg, de hát László teljesen intakt és ártatlan volt, és mondták, hogy további jó utat, de én nem bírtam magammal, és kilobogtattam egyezre, hogy legalább egy kis kézpénzt tessenek el fogadni. <tos> de hát nem mindenki olyan teljes, mint én, hogy részegen az anyósülésről osztja az eszet. Wagner B. György Viszki Szondával című jelenetét előadják Görög László és kaszás Gergő. Jó estét, rendőrség! Ha nem tetszett a vellanydúz, nem volt visszataszító a negyenes. Uh, nem. És nem volt a haragosas, nem? Nem. Akkor meg minek bántja? Na, uh, uh, jogos, Fi, ezt a szeszbűzt, ez fújja csak meg azt a sonde. Miért, forró? Na ne szórakozzon! Fújjon csak bele! Uh. Hű. Hú, ha maga sztár, jó Na persze, hogy hittem. Ki nem tudja Na de, na de miért? Miért? Miért ittam? hát hogy legyen merszem vezetni Tudják, nem nagyon megy Ezért aztán nem igen merre, merre kell indulni Aha, És uh, mennyit kell inni, ahogy elmerjen indulni? Négy, kupica, kupica, plusz a bónusz. De azért maga ennél jóval többet ivott. Mert féltem, hogy esetleg igazoltatnak rá. Ráadásul, amikor ugye már ittam. És ezért inkább még ívott. Ezért, de nem csak ezért. További izgalmak gyötörtek engem, amiatt, hogy nem még a bal hátcsó lámpá, meg a jobb belső. Ezek okán azért könnyebben kiszúrnak a rendőrök, és nagyobb eséllyel szondáztatnak. Ráadásul nem. az is aggodalmat szült bennem, hogy nem igazán jó a fék, emiatt meg még karambolozhatok. Na milyen igazam le. Hát igen. igen, tényleg. Igen, hát ittam még egyet. Aztán eszembe jutott, hogy lejárt a műszaki egy éve. Ne, lopott kocsira most minek csináltassak, nem igaz. Hogy lopott a kocsi? Jó, hogy miért talán nem magamét koptassam? Mi? Tegyen ki baleset veszélynek, na mondják azt, hogy nincs igazam. Hát, nincs igaza, de. Mert kérem még belegondolni is rossz, ha most az enyémet törtem volna Ripityára. Ahogyam, Ripityára. Csak a motorház tető horpad be egy elég az. Én kérem, kényesen igényes vagyok. És ezért aztán ittasan lejárt műszak is kocsival karambolozik, amely ráadásul még lopott is. De visszaadom. Kell a francnak így összetörve. Meg a színeset tetszett, igazán nem. Na, tudják, sötétben loptam, és bevallom, hogy pityókásom. Na, de nem csoda, mert autólopáshoz is kell ám a kurázsi. Jó, tarthatnak gyávának, de engem bizony idegileg megvisel. Nagyon. És az is nyugtalan mindig, hogy nincs jogosítványom. Mi csoda? Nincs, bizony. Ma meg még külön idegesített, hogy drog van az ülésem alatt. Kérem kilóad, már nem kisebb védség. Mindezek tetejében ugye köröznek. Mi? Igen. Ja, és akkor a drága kövekről még nem is szóltam. Egyből kiderülhet, hogy megint betörni voltam. Meg persze rabolni élt. Itt túin van. És két helyen. Na, szóval eléggé ki vagyok. És akkor még maguk is zaklatnak. Mi is oda, hogy zaklatjuk? Hát talán ok nélkül. Hát nem teljesen, nem teljesen, de mindenképpen idegesítenek, amikor úgyis feszült vagyok. Stresszes szakmám a drogfutárkodás, meg a betörés, meg a rablás. Nyugdíj az, meg nincs utána. Igazság ez? Egy életen át lopni, rabolni, mint egy igavonó barom. Na jó, de nem akarom tovább untatni önöket életem problémáival. Tényleg sajnálom, hogy elszomorítottam magukat. Jó, enne jobb is, hogyha én most megyek. Jó, köszönöm, köszönöm. Nem kell kíséret. Egyedül is hazatalálok. Talán. Na, na, na, na, na, na, mi? Te gondolja, hogy elengedjük? Mi nem? Hát, de. Ha. Ide adja a gyémántokat. A gyémántokat? Uh -huh. Hát, inkább mást adok. Az igazolványom. Belső ellenőrzés, fel vannak függesztve. Ne, ne. Ne, ne, nem, ezt, ezt, ez, ezt, nem teheti velük. Mert? Mert nem is vagyunk rendőrök. Úgyhogy, Mi... mennénk is. Ajj, aj, aj, aj, aj. Rendőrautóval vannak, ugye? De, de a, a, a miénk, az csak hasonló. Jó, maga vezetett? Igen, mert... Na fújja csak meg ezt a szondát. Miért? Forró? Ne, ne, ne, ne szórakozzon velem. Na, se fújja. Hát, te Maga ivott? Hát, jó, hogy. Maga talán kimerte volna adni magát, józanul, rendőrnek? Kis Ádám, idén. Megnősült. Őt szokás a tini lányok bálványaként emlegetni a stand-uposok között. Nem vitás, hogy neki van a legtöbb hölgy rajongója, de lányok. Ádám nagyon-nagyon hűséges típus. Ő az, aki még szex közben is a feleségére gondol, <gül> hol lehet, most mit csinálhat, Hazaértem. A színpadon, Kis Ádám. Megkezdjük a műsort, lehultak a fények, vagy csak Lajcsi a házban. Úgy előttem van, hogy kopogtatnak át a cellatársak, hogy Lajcsika, a már meg a trombi támad, drága szülő. Nem lennék a helyébe, meg most már kijön megint, meg, megint bemegy. Most már olyan, mint a fengsúly egy picit, hogy uh, kijön a csí, bemegy a csí, a lajcsi. Most ez nem Köszönöm. Orbán Viktor lett az évembere, politikó lap szerint, tehát nem a magyarok szavaztak. Felcsúlt meg az év városa, úgyhogy faluk, az durva. Az durva. Mit nem szabad játszani Vida Ildikóval? Amerikából jöttem, hát azt hiszem. Ő onnan ritkán jön. a foci ebén, csodálatos dolog. Tényleg megdöbbentő volt látni a norvégok ellen, hogy, hogy tudatos játék van, tehát, hogy annak passzol, aki ott áll. Hát ilyen nem volt. Ilyen nem volt korábban. Még a, még a Hajdú B. Pista kommentár is elszólta magát élőadásba. Azt mondja, kezdem azt hinni, jók vagyunk. Még ő se hitte amit lát. Szlovákiak simán kint van a foci elbén. Csak mondom, szlovákiai nagyobb erdő itt fölöttünk. Azoknak mondom, akik nem tudják. Szerintem Magyarország a foci az körülbelül olyan lesz, mint Gangsta Zoli a Die hogy 50 perce nézed a mozit, ott volt, ott ment, ott volt! Láttad? Nem, Ha miért nem figyeltél ott volt, ott ment? Lesz egy szép pillanatunk, erre gondolok. Itt volt a Mikulás, mármint ez a Mindenki Mikulása, ami egyszer jön egy éven, nem a Mészáros Lőrincijal minden hónap hatodikán. Egy jó közbeszerzése. És a navosok, a navosok megbüntettek egy Mikulást, hogy, hogy kezdek aggódni, hogy a Jézuska számla e egyáltalán, vagy katázik, evázik, vagy nem tudom, nem tudom ott mi lesz. Híradóba kaptam el csuda dolgot. Zala megyében falunapon verekedés tört ki vasárnap, hát ilyenek ezek a zalaiak, és uh, lement a híradó, tényleg Breaking News kategória lássuk be, tehát egy verekedésért azért érdemes -e 250 km utazni, megállítottak egy ilyen biciklis bácsit, amúgy mindig ezeket a bicikliseket, tehát aki bicikli nélkül, eldől nap, az kell megkérdezni. Mit tetszettek szólni, hogy itt volt vasárnap verekedés, azt mondta a bácsi, ő igen, igen megdöbbent, nem csak ő, mindegyik. Mert itt a verekedések szombaton szoktak lenni. Vasárnap. Há, hova tart ez a világ? Ha már Televízió, újraindult kedvenc műsorom, Maradj Talpon. Nagyon szeretem, mert a nyugdíjasok is szavadeséssel távoznak. Szelet Bancsi Jumping nekik is jár, ugye a Sziget Fesztiválon. Szigeten 15 ezer, ott meg ingyen van, csak szarú kell válaszolni Gundinak. Úgy elvárnám, hogy legalább az idősebbeket úgy kicsit összerántsak gondiot zuhanás előtt, hogy: Elsike, most, most, most. Most tessék, Iszgóni, Elsike, most, most. Tetszik eltűnni egy gével? Mivel a De nem ez a felkészítés. Nem ez. Erzsike, ki esni, semmi baj, itt vannak még 73-an. Gyorsan meséljen magáról. Jó. szabolcs szatmár bereg megyéből érkeztem, kérem, három unokám van, van az áronka a legkisebb, ő május... Pff. Soha többet, Erzsike. Ha miért kell ezt csinálni szerencsétlenekkel, hogy mi nem lehet visszaszámolni, vagy három, kettő, egy, vagy valami. Hány Erzsike harapta a nyelvét közben? Azt már nem írja ki, Gundi. Az élet megy tovább. Pólics a művész úr egyszer játszott volna, ő így volna, így. Fúf. Fúf. Fúf. vagy Béla? Becsuknánk ezt a szart? Úton vagyok. Minnyiért már megy a híradó után, mert az anyád úr Gyurcsány lenne az egyetlen lúzer, aki úgy esne le, hogy még ki se nyílt. Feri... Feri, ne bóckodjál már. Megcsináltam. Várjál már. Itt még -e bemutatkozni kell. Na is ennek a reciproka, hogy mindenkinek kedvezzünk, Orbán Viktor miniszterelnök úr, aki azután se esne le, miután kinyílt. Rá még -e hat! Elfogadom. Gundina kéne ott kellemetlenkedni, hogy... <tos> Miniszterelnök úr. Hítva van? Hát, ha nyitva van, viszontlátások. Jönne vissza, hajrá Magyarország! Igaz a hír, megnősültem, de ne szomorodjunk el, ez egy vidám műsor. E... Igen, megkaptuk a DVD-felvételeket, hogy most már én is tudok mesélni a lagziról, mert idáig úgy volt, hogy milyen volt, hát... Nagyon jó volt. Túltáncoltam magam végkimerülésig, táncoltam, Korda Gyuri bácsi volt a fellépő, má má ilyen, Arra meg azért lehet, úgyhogy apósom szeret ki a tömegből, mint egy tekkes, a rosszul lét előtt anyósan pacskolt ilyen vízzel, mint egy boxmatch szünetébe úgy nézhettem ki. Aztán pedig megkaptam anyámtól a második sárgát, és kiállítottak a saját lagzimról. végkimerülés szímszóval. Aztán jártunk Nászúton, legfris legfrissebb feleségemmel Amerikában, engem még beengedtek, Ildikóval ellentétbe... Egy nagyon jó barátom ére kintővált minket a Los Angelesi i reptéren, e, jókedvel, bőséggel. E, megyünk a parkoló felé, amerikai a csávó, David, rányom egy ilyen lakásméretű fehér kocsirai. Pik! E, Mond a már, David, excuse me, meg minden, hogy te jöttél ezzel a mentővel? Mondja, ha nem mentő az, az a fehér terepjáróm. Hát akkor, anyádat. De, ti, de tiszta szívemből, tehát nem viccelek meg ilyesmi, hanem te ott rohadjál meg, ahol vagy. Hát milyen lehet a fekete? El sem merem képzelni, hogy... Ezt csak a fehér terepjáróm, egyen meg a szívedet. Beültünk a kocsiba, mondom, a könyöklőn egy szegedi család elüldögél. Ha az... az egy másfél méter. Kikanyarodtunk a reptérről, az rögtön egy négysávos autópálya, Hát azonnal erekcióm lett. Én az életem felét autópályán töltöm, úgyhogy nagyrészt magyaron. Elő is vettem a nagy angolomat. Nagyon nagy angolom van. Picit jobb vagyok, mint a Vidaildi, mert én befejeztem a sárga hedvéjt. She didn't. Mondom a Davidnek, ó oh, David, négysávos útra, ó oh, David, big Street. big street, ó oh, hangeri! Small street, big street, ah, very, very big street, big, big street. Azt mondja, David, várjál sávó, mert most megyünk a big streethez. Kérem, majd beletorkolottunk egy nyolc sávos autó, nyolc ember. Hát kiégtem teljesen. És nagyon érdekes, Amerikában lehet jobbról előzni, de hogy szombatonként az M7-esen mennyi amerikai van? Nem... Én meg csak szimplán azt hittem, parasztok. Nagyon hülyék az amerikaiak. Gondolom, ezzel újdonságot nem árulnak. Most úzzuk ki magunkat, mi magyarok. Jaj, de hülyék az amerikaiak. Azt mondom, nekem egy csávó. Where are you from? Mondom, Hungary. Azt mondja, out of country. Azután érdeklődött a lelkem, hogy amerikán kívül van-e. Hungary. Hát mondom, hogy... Little bit, tehát... Kicsit nagyobb a csuláz, a mert... Van köztünk ez a kacsás, és akkor, vasszer, az óceán, köszönöm, és ott, ott, már, ott már mi jövünk, ottmán jövünk. Érti ő, érti, érti. Azt mondja, busszal érkeztem? Mondom, mondom, hogy ott a kacsás, nem érted? Aki a legokosabb volt, őt kitüntettem, meghoszorúztam a legokosabb volt Kaliforniába, azt mondja, ő tudja, hol van Magyarország, mert az ő nagymamája ott lakik, Bécsben, 60 km a gratulálok, fiam, az már te és elvittek minket egy étterembe, és ott dicsekedtek az amerikaiok, ez olyan étterem, hogy az étterem ajtóba leadod a kulcsot, és ők elállnak a te kocsiddal, neked ezzel nem kell foglalkozni. Tényleg milyen megalázót letenni a rakott krumpli előtt a verdát, nem? Tehát Fölháborító lényegében, és ott dicsekedtek, hogy csak odadod a kulcsot, na is itt jöttem én, mondom, ne dicsekedjetek, köcsögök, ebben mi konkrétan megelőztünk titeket. Nálunk Magyarországon ott se kell adni a kulcsot ugyanállnak, mint a szar. Köszönöm szépen a figyelmet, boldog új évet! A multidézésnek több formája is lehetséges. A legszubjektívebb, legerősebb az, amikor te magad meséled el, hogy mi történt tavaly, hogy képzeljétek, srácok, az Adrián levartam Miss Marciust. Ennél legyen rosszabb, mikor a barátaid mesélik el, hogy az nem Miss Marcius volt, hanem Miss 1986. <gül> és a létező legrosszabb, mikor előveszitek a fotókat, és kiderül, hogy nem Adria, hanem akaratja. Badár Sándor most a legelső, legszubjektívább formáját választja a múlt elevenítésnek. Bamakóról fog nosztalgiázni nekünk, fogadjuk nagy szeretettel, és reméljük, hogy nem kell elővenni a fotókat. Szép jösséget kívánok mindenkinek! Az idén annyit hallgattunk a migránsokról, és annyi mindent mondtak meg, hát saját magunk is láttuk őket, most már valószínűleg itt az ideje, hogy egy ilyen törődelmes bevallást létrehozzak, illetve létrehozzunk Kővári Barna barátommal. Mi voltunk az okozói, illetve az elkövetői ennek a migráns hadjáratnak. Itthon még azon tanakodtunk, hogy egyáltalán hogy jutunk oda. És kérdeztem egy barátomat, aki már járt a Bamakon, hogy hogy lehet ezt megoldani. Ez nagyon egyszerű, figyelj, elindultok innen Budapestről, tízezer kilométer, Körülbelül 20 kilométerenként lesz egy katonai ellenőrző pont. Ezt nem lehet tudni, Isten igazából, ha megállítanak, hogy katonák vagy haramiák, mert ugyanúgy vannak öltözve. Ezért a biztonság kedvéért, ha bárki megállít, nagyon-nagyon látványosan kell átadni majd a névi egy kártyát, az 5 eurót. És így elkezdtem számolni, nem sokat jártam matekórára, így osztottam szorosan, hogy 10 000 osztva 20 -a, azt. Áh, az kizárt, mondom, hát az. Hát az a Magyarország GDP-je. Amit el kéne nekünk vinni, hogy odáig eljussunk. Így aztán gondolkoztam, mondtam kővárának, mondom, így mi nem megyünk, mondom, a száz százalék, mondom, nem mernék költeni, akkor meg minek? Mondom, másképp oldjuk meg. Hogy oldjuk meg másképp? Mondom, nagyon egyszerű, egy barátommal most találkoztam, ő rendezte Szegeden a Kajekennó világbajnokságot, és kimaradt ezer darab VIP karszalag. Ilyen... Gomi karkötő, piros-fehér-zöld színű. Mindenki a barátunk lesz, mondom. Így fogjuk osztogatni. Fölteszük a kezünkre, mondom, és innen a kezünkről húzzuk le, és úgy adjuk át, mondom, picsi-pacsi, hogy ne, Hogy elkapjuk az ebolát, mondom, teljesen mindegy, mondom, az engem nem is érdekel, mondom. Ez lesz is kész. És így is lett, elindultunk. 3000 karkötővel el lehet jutni Bamakoig. Ötösével, ötösével osztogattuk. Kérdeztem, hány gyerek van? Öt! Három feleségtől mondom, gratulálok, meg is érdemli. És ad, adtam neki tizet, vigyen a feleségének, és adtam még ötöt. Tehát osztogattuk mocskos módon, és le is jutottunk Bamakoig, s borzasztó boldogok, ott van fönt a trikolor, ugye, a magyar trikolor. Csak eltelt közben négy év, és mostanra tanultak megolvasni, és így nézték így, hogy kaja, Kenu, világ, bajnokság... VIP, hey, ingyen van, megyünk, és most ott állnak. Ott állnak röszkéné, mert a dátum nem volt ráírva, hát ezért maradt. De hozzáteszem, hogy egyébként nem is emlékszem rá, hogy merre mentünk, mert annyira elfáradtunk már a rajtba, hogy... Uh... Nagyon-nagyon nehéz dologám ez, tehát borzasztó nehéz, és menet közben az ember nem tud semmit, nem lát semmit, nem talál semmit. 1200 kilométerre van Genova, azt mondjuk egy kalandozó magyar, hogyha el akar menni Toszkánába fürcsizni, akkor az bármikor megcsinálja, de tovább már nem megy. Nekünk meg ez volt az első nap, és amikor megérkeztünk, 3:46 kor hatkor reggel, Kővári csak ennyit mondott, annyira fáradt vagyok, hogy itt lefekszek a pult előtt. Mondom, most kéne elhagyni a szobánkat, úgyhogy csak itt tudsz lefeküdni. Negyed óra alvás, az nagyon kevés ahhoz, hogy az ember kipihenje a fáradalmakat. Tovább kellett rajtolni, és úgy emlékszem, hogy Márszejnél ott már mind a ketten eltörtünk, de én nem akartam meghalni más miatt, úgyhogy azt mondom hogy volna, hogy én szeretném átvenni a kormányt. Nem adom át a kormányt, mondom, ezt mindenki mondja ebben az országban, én szeretném átvenni a kormányt, mert én akarok tovább vezetni, mondom, mert ha most még kettő métert megyünk, eltalálsz egy hotelt, öcsém. És mondom, nem. Nagy nehezen megadta magát, átadta a kormányt, és elindultunk tovább. Hát Genovában, amikor indultunk, akkor hátulról voltunk a harmadikok. Mikor megérkeztünk reggel Gibraltárba, akkor előről voltunk a harmadikok. Ők akkor ébredtek föl, és kérdezik tőlem, hogy na, milyen volt az út? Milyen volt Spanyolország? Mondom, fogalmam sincs, én aludtam, mert... Hát engem ez nem zavar, ugye? Hogyha az ember 12 évet lehúz a mávnál, nem izgatja föl az, hogy aludni kell. A mozduljon nincsen kormány, amit az ember. Ott az ember pihen, majd a jelző megállítja, úgyis ad visszajelzést. És én is hozzá voltam szokva, meg számtalan termelési értekezeten vettem részt a vasútnál, úgyhogy később se tudtam megmondani, hogy ott voltam. És, Nem láttam semmit, és most nostalgiából, illetve csak azért, hogy tudjuk tovább mesélni ezt a történetet, úgy döntöttünk a barnával a nyáron, hogy kimegyünk Nyugat-Európába, megnézzük ezeket a helyszíneket, hogy mégis merre jártunk. Lepsényig addig tudtuk követni. Tehát Lepsény után semmi nem volt az, amelyre mi mentünk. Mondtam, föl kellett volna írni. Mondom, nem, nem, nem, nem, nem, mondom, erre kell, hogy legyen Szlovénia. Tehát ilyeneken kell gondolkoznunk. Szlovénián átrepültünk, és hát meglepődve tapasztaltuk azt, hogy Olaszországban is vannak városok. Ezeket mi nem láttuk egyáltalán. Arról nem is tudtunk, hogy például volt Spanyolország meg Olaszország között egy francia rivéra. Ezt nem ez, Ezt nem tudtuk? Monte csak annyira emlékeztem, hogy engem nem engedtek be a kaszinóba, mert azt mondták, hogy románokat nem engednek be. És ugye, mondjuk úgy is voltunk öltözve, tehát azért tettünk érte, de ettől függetlenül. Ott nézogattuk a francia Rivérát, és néztük, hogy ott a tenger. Hát erre nem is emlékszünk. És mondom a Barnának, mondom, nem férfi, aki most, október 27-én nem megy be a tengerbe. Azt mondja a Barna, ezt oszlóba szokták mondani ilyenkor a magyarok, egy Itt 22 fok van. Mondom, mindegy, ha már azt mondtam, bemegyek. Mondom, vállalom a veszélyt, mondom, bemegyek, te meg fotózzál. És így beléptem, és hogy minek van embernek okostelefonja, hogyha magyar. A Barna így tartja, így. Áltom egy csipüreket a mi van? Egyelőre magamat látom. Fordíts már meg azt a roadt képet. Erre így megfordította felém. Szerintem, most meg nem tudom, hogy hol kell nyomni ilyen hülye keretieket, akik ezt találták ki. Tehát mondom, Dambé és Dumber megérkezett. Ez gyönyörű. Barna még ott múljolt egy kicsit, ebbe a pillanatban hátra így. Olyan harapást és csípést éreztem egyszer, hogy átvilladt az agyam, azt szorolt be, Híj, átment rajtam és 380 volt, mondom. És néztem körbe, hogy hol lehet lakzila Tehát, hogy... Majd átfutott az agyam, hogy megharapott egy cápa. És éppen azon gondolkoztam, hogy van cápa a földközi tengerben, amikor így... Előről is megharapott, de mocskos módon... Sántikáltam egy lábbal ki a vízből... És így közben néztem hátrafelé, hogy mi a jó Atya Úristen lehet, a barna meg kiabál, most mit pattak, nem tudlak lefotózni. Mert ő még a régi projektben volt. Én meg mondom, nem is kell lefotózni, mondom, megharapott egy amőba. És így... Amőba! És így rohan el mellettem, mondom, hülye vagy? Bemész a vízbe? Ott haraptak a valamik. Azt mondja, lefotózom neked, most már annyira benne vagyok. És így ordítja kifelé, hogy nem a mőba, medúza! nem teljesen mindegy, ha nincsen lábad, mondom. És gondok azon, hogy mivel bosszantottam föl, hogy ekkorát harapott. És így a vízből, a barna lefotózta, hozta utánam. És így mondom neki, mondom, annyira fáj, ez borzalmas. De olyan kettő másodperc alatt akkora lett a kis harapásom, mint a tenyerem. És néztem, hogyha ez így fokozódik, az egész testem ugyanígy fog kinézni, mondom, Ásztak! És így mondom nekem, mondom, te! Mondom, kéne keresni egy gyógyszertárat. Itt is úgy van írva. <Szorítás> Mit tudom én, hogy hogy van írva, mondom. Franciául egyetlen egy szót tudok. Csehországban kérdezték maga Jancsi barátomtól, amikor kim voltunk egyszer egy indokolatlan szánhúzó versenyen. Azt a francia megfigyelők ennyit mondtak nekik, papílipadon, hogy merjtek le, le, le, le. és Jancsik így mondja, hogy ui, Én meg így júgdostam hátra, hogy mit kérdeztek. Hát, hogy kérünk a szívapálinkából. És igen, közben a kérdés az az volt, hogy mi is versenyzők vagyunk, mert ez így elsőre nem látszott rajtunk. Ennek volt köszönhető, hogy négy év múlva meghívtak bennünket a téli olimpiára, de mondom, itt ezzel, hogy új új nagyon nehéz ez bemenni, mert Maxim azt hiszik, hogy disznóvágást keresek. És így gondolkoztam, hogy hogy a jó Istenbe mondom el, francia tudás nélkül, mert ugye sok nyelven nem beszél speciál franciaul egyáltalán nem beszél. hogy bent a vízbe megharapott egy azt már oszlik a lábam mocskos módon, és hogy valamit kéne csinálni, de legalább valami kenőcs. És aztán hát végülis nem sikerült, úgyhogy a barna annyit mondott, hogy figyelj, köpköd a nyáladdal. Majd. Szép kened. Mondom, az meggyógyítja? Nem, de legalább hűsít, tehát hogy valami lesz. Így aztán nem néztük meg Spanyolországot, megfordultunk és hazajöttünk, mondom, mert ezt a szégyent, hogy egyszer jövünk ki Franciaországba, az akkor is egy ilyen betegséget szedek össze. És így hazajöttünk, nem múlt, három hétig nem múlt, és az három hét múlva találkoztam egy barátommal, aki éveket dolgozott Ausztráliába. De olyan hülye vagy azt mondja, hogy én Ausztráliába éltem, de ez nagyon könnyű. Hát, ha megharap a medusa, csak kimész a partra, és megkérsz valakit, hogy egy vizelje le. És akkor teljesen rendben van, mondom, te normális vagy. Miért? Ez a szokás? Mondom, hát igen, de hát ebbe a borzasztó politikai helyzetbe ezzel az arcérrel, amivel engem a pótul a bármelyik bármilyen népcsoportban be tudnak sorolni, mondom. Én kijövök a Francia Rivérán a partra, azt előre tartom a lábomat egy francia nőnek, ne hogy húgy hozzá már, mert a Engem lapáttal vernek agyon, hogy köcsök migráns túléted a gumitutajt a fenégen. kész. Úgyhogy itt tartunk most, de jövőre újra megpróbáljuk. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, most pedig kapcsoljuk a Sándor Palotát, ahol Áder János köztársasági elnök úr már gyakorolja éjféli köszöntőjét. Mi pedig abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy premier előtt hallgathatunk bele a szavaiba. A színpadon, Nacsa Oliver. Tisztelt honfitársaim, magyarok, határon innen és túl. Az elmúlt percekben már mindannyian felkészültünk arra, hogy átlépjünk egy új esztendőbe, ami jó, mert az előző véget ért. Szíveinket megtöltöttük örömmel, úgy intettünk a tavalyi évnek, de nem is volt más választásunk. Az új év mindig újat hoz, vagyis olyat, amilyen még nem volt. De most majd lesz, hiszen pont ezért új az új év. Készítsük fel szívünket mindennek a befogadására, és mosolyogjunk együtt, mindannyian úgy, ahogyan én is. Majd mindjárt. Az év, amely mögöttünk áll, sok mindent hozott nekünk, amelyek többsége arabul beszélt. De mi még időben eszméltünk, mert nem késő. Most már elmondhatjuk, hogy ami jött, és a hogyan jött, az el is ment. És most már több majd nem jön, vagy ha mégis, akkor ugyanúgy megy el. Mert nem az a kérdés, mit hoz egy év, hanem az, hogyan tudunk mindazon túlodni. Ne azt kérdezzük most magunktól, hogy miért, hanem azt, hogy mennyit és hova. Egy biztos, nem ide, inkább oda. Tisztelt honfitársaim, az ország úgy döntött, mi pedig megvédtük magunkat, úgy, ahogy a történelem során már annyiszor, csak most egy kicsit jobban. Honfitársaim, néha igent kell mondani, máskor nemet. A lényeg, hogy mindannyian együtt mondjuk, mert külön-külön már nem együtt van. Fontos, hogy összefogjunk, és ne széttartsunk, mert abból nem lesz soha egységes a nemzet, és külön-külön nemzet nem lehet egy, sőt, nincs is. Illetve van, de az nem nemzet. Ugyanakkor nem csak arra kell figyelnünk, ami velünk történik, hanem arra is, ami körülöttünk. Vajon eléggé odafigyeltünk-e mind arra, amelytől a Föld már megint két fokot melegedett? Hiszen nem apró, tört, ezred vagy milliómod fokot emelkedett, hanem kettőt, amely egy meg egy, de még mindig nem három. Ennyi a jó hír. A többi nem. Mert hova lettek az esőerdők, amelyek hol vannak? Nagyon fontos tehát, hogy mindannyian egyszerre és válvetve, nem egymással szemben állva, mert úgy nem lehet vetni. Tegyünk. Ha mindenki csak egy kicsit tesz, akkor nem sokat. De a sok kicsi sokra megy, nem kevésre. És most sok kell. Ha mindenki csak egy fát vág ki, az már sok fa, sőt akkor a erdő amelyet már egy, ki se tudna vágni. Ez az összefogás ereje. Hiszen nem mehetünk el szó nélkül emellett, de a szavak nem elegendőek. Persze semminél több, de tettek kellenek. Vagyis nem tettek, hiszen már az is eredmény, ha nem tesszük azt, amit eddig. És nem vágjuk ki a fákat. Mert mennyi egy fa? Egy. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiunknak egy nagyon boldog új esztendőt. Apáknak, anyáknak, az anyák apáinak, és anyáinak, azok unokáinak, akik az előbbiek gyermekei, a családoknak, és a nem családoknak, akik csak honfitársaink, mert az ő apáiknak nincsenek unokáik akik az ő gyermekeik, de mégis, vagyis mindazoknak, akikkel együtt vagy külön, továbbá nekünk magunknak és szeretteinknek, beleértve azokat is, akiket annyira azért nem szeretünk, hogy jövőre is nagy mosolyal, mint én is, boldogan, békességben, egészségben, közösen együtt, vagy nem, de mindenképpen. Tisztelt Honfitársaim, boldog új esztendőt kíván! Az elhangzott monológ szerzőpárosa Kenderesi Attila és Ürmös Zsolt. Nem hinném, hogy ebben a teremben, vagy akár az egész kerületben van olyan ember, aki, ha megkérdeznék, pontos számot tudna mondani, hogy egy 350 négyzetméteres baronfiólba hány liba fér be pontosan. Pedig van ilyen ember, döbbenetes, itt vár a függöny mögött, szokásos kék ingében, fogadják szeretettel az elvetélt építészmérnökök legmarkánsabb képviselőjét, Kőhalmi Zoltánt. Nagyon szépen köszönöm, jó estét kívánok, köszöntök mindenkit, nagy szerette. Elhatároztam, hogy most a jó fogok beszélni, annyi szörnyűség van egyébként az életben. Már hogy kezdődik, az is nagyon bizar. Mert az ember az életét bezárva kezdi. 9 hónapig egy nagyon szűk helyen tartják. Ez a szakasz nekem a panel lakásban 14 éves koromig tolódott ki. És azt mondják, hogy mindannyian visszavágyunk az anyamébe. Hát én megürülnék, ha még 15 percet így el kéne töltenem. Az orvosok azt mondják, hogy a magzat a 24. héttől érzi a fájdalmat, és szerintem akkor kezd el igazán komolyan unatkozni, hogy mit csináltunk mi ott bent tulajdonképpen, nem? Hogy mivel ütöttük el az időt, tehát hogy még olvasni sem tudsz, csuk a szemed, nem tudsz olvasni, és nincs könyv. Jó, az ikrek legalább tudnak kőpapírolozni, ez az egy. És ő, olvastam egy szakkönyve, hogy a 26 hetes baba kedvenc játéka a köldögzsinór. Hogy mi a fenével játszan a mással, szerencsétlen? Hát a szemedet ráadásul meg a 28. héten nyitott ki. Az milyen lehet, hogy rád ebbensz, hogy ez mi, ezt fogdosom két hetet jó ég? Hát a valaki látott már köldögzsinórt esetleg, má, hogy másét. Hát, ez nagyon gusztustan, hogy a nyálkás porszívócsú az egész. És a... És a magzat pedig hát már a 28. héttől álmodik. Ez nagy kérdés, hogy mit? Szerintem aztán mondja, hogy ő egy magzat. Tehát nagyon sok más lehet <gül> sincs. Lehet, hogy néha aztán hogy egy másik nőben van, csak föl se tűnik neki. És az egésznek a betetőzéseként a 30. héttől már az utolsó egy hónapot fejjel lefele töltöd. Egyre kisebb a hely. Hangok vannak, amit nem tudsz lehalkítani. De azt mondom, hogy ha innen kijutsz, hogy jó, hogy ordítasz. De ez egy nagyon stresszes dolog. Ezt kimutatták, hogy a életünk során a legtöbb stressz hormont a születés során választjuk ki. Tehát nem is születésnek kéne hívni, hanem ijedésnek tulajdonképpen. Lenni nap ijedésnap, ijedési anyakönyvi kivonal, vagy... az emberek, hogy az embereket, hogy te hányba ijedtél, ne haragudj. és ahova kikeviz, az meg egy nagyon veszélyes világ. Tehát nem tudom, tudják-e, de Magyarországon legtöbb baleset otthon következik be. Évente kétszer annyira halnak meg a saját lakásukban, mint autóbalesetben. Hát milyen mász azoknak az, se a lakása, se autója nincsen. Arról nincsen az adat, hogy mennyien lehetnek azok, akik mások lakásában halnak meg. Biztos vannak ilyenek, tehát ezek a vendégsébe kíváncsiskodók. Milyen jó új kenyérvágógépet van, kipróbálhatom esetleg? Nekem úgy volt ez, a, annak idején, a kisgyerekek miatt vendégségbe, akárhova mentem, egy méter magaságú minden veszélyforrást elpakoltam. Volt, hogy utána jöttem rá, nincs is velem a gyerek. De mondjuk én már kerestem azt a gyereket is, amikor a nyakamba ült át, de nem, ez, ez elég kemény. És a legveszélyesebb hely a lakásban a konyha, és a leggyilkosabb eszköz a kenyerpirító. Ez meglepő, de így van. Ugye az kigyullad, vagy aki benyúl késsel, azt megrázza, vagy esetleg hosszú távon odaégetése próbálja rákkal megölni. A Pirító, a feltalálság az éve 3000 ember gyilkolt meg. Tehát ilyen adatokkal szerintem még a Maxim géppuska sem dicsekedhet. És az otthoni baleset után jön a munkahelyi baleset, tehát aki otthon dolgozik, az gyakorlatilag halára van ítélve. Azután jön a közlekedési baleset, és azután a sport baleset. Most azt gondoljuk, hogy csak az extrém sportok veszélyesek pedig évente többen halnak bele a pingpongozásba. Nem tudjuk, hogy hogy egyébként. Tehát, hogy, hogy vagy egy olyan csúszát kapnak, hogy hú, lenyelik a labdát, vagy szervaközben a saját fejükbe állítják az ütőt. Nem tudom, azt tudom még elképzelni, hogy szélén játszanak, és egyre messzebbről adják vissza a véget. Egyébként nem szoktunk bele gondolni, de mindig veszélynek vagyunk kitéve, és ugye szoktuk mondani, hogy óvatosan vezess, meg nézzét az úton, azt nem mondjuk, hogy aztán nehogy rátszakadjon egy épület, ne nézz bele a napba, hogyha fölrobban, pedig bármikor történt katasztrófa, vagy világ vége, amivel általában a filmeken szoktunk találkozni egyelőre. És azt mondtam, hogy ódókról fogok beszélni de én alapvetően pessimista alkat vagyok, ezt sokan félreértik. Tehát egy igazi pessimista azt nem azt gondolja, hogy a pohár az félig üres, hanem hogy valaki biztos beleköpött. Na most én mindig a legrosszabbra számítok, és hát szerencsére amiből válogatnom, mert tele vagyok fóbiákkal. Én tartok az ismeretlen telefonszámoktól, és tartok sok ismerős telefonszámtól, de vannak olyan fóbiák, amik csak nekem vannak, tehát például az attól való félelem, hogy össze a mehetetlen együttes hogy folytatják a lindát. Ezt nem kell magyaráznom, azt hiszem. A legsúlyosabb fóbiám, a attól való félelem, hogy átrendezik az osant. Ez nekem a halálom, mikor, mikor megyek és a műzlik helyén macska kaját találok, meg a fickót, aki nem tud semmiről. Vannak ezek az alakok, akik nem is eladók, a polcosok, akik csak ott pakolgatnak, illetők, nem azért vannak ott, hogy tudjanak bármiről, és ha megszólítod őket, akkor úgy nézek rád, mintha a otthonukba zavartad volna meg éppen... Befőtrendezgetés közben őket, hogy nem tudom a műzdi elköltözött, nem hagyta meg a címét, nem tudom hol lakik. Ilyenkor magam kezdek el kóvályogni, és egy idő után annyira rosszul vagyok, fizikai fájdalmai vannak, tehát golyózik a szemem, és azt halucinálom, hogy akkor jutok ki, hogyha mindent vékostól, az összes, összes kaját. Egy haverom lett így rosszul piaszon, ő egy kigyógyult játékép függő, nem is volt semmi gond, hogy meg nem látta a szilvákat, meg a cseresznyéket. Erőjöttek az emlékek. Egyébként azt is érdemes megfigyelni, hogy, hogy hogyan tolják az emberek, hogy közlekednek a bevásárló kocsival az emberek. Én, ilyen, én úgy közlekedem, fickósan tolom, tehát hát így bevállalok rátós előzéseket is, én, én hamar túl akarok lenni rajta, és ezt én már babakocsival is tudtam csinálni, mert, mert tudtam az, a járdára felugratást kerékkel, helybeforgás medmexkör. Na most ezt bevásárló kocsival addig megy, amíg be nem kerülnek az ásványvizek, mert akkor egyre kényszerettem mosolyja van olyan fajta, aki úgy megy, mint a tank, az bárkit leszorít, mert ugye most szállt ki a pajzséróból, azt nem fog erre a fél órára stílust váltani. Aztán van, aki meg húzogatja, mint a öreg néni, akik kutyát sétáltat a szráda közepén. És a kedvenc típusom az, amelyik meg úgy jön, hogy ráhajol, ráhajol a kocsira és könnyékkel irányít. Tehát járókeretnek használja. Én úgy hívom ezt a típus, hogy diszkont a úr. Most én eléggé besokaltam a vásárlásból, lekültek nagy csillagszórót venni, hosszú csillagszórót, és a utcai járosok ahogy közeleg az ünnep, egyre jobban elszentelednek. Azt mondta a fiszkó, hogy ezer forint. Hát én megmondom annyiért, hogy inkább meggyűjtök a gyereknek egy jegyezést, aztán elnéz, hogy hogy ég a pénzszám. No, de most tényleg jönnek, jönnek, a, jönnek a szép dolgok, jó dolgokról lesz szó, mert ugye vannak az életben alapvető pozitívumok, mint amire a napfény, Minus az óvés sugázás, a leégés, a és az izzadás. De hát vannak ilyen szép dolgok, apró örömök az életben, mit tudom én, vannak szavak, amiket jó kimondani. Dinje, szatyor, ezeket nagyon szeretem például. És nem tudom, észrevették-e már, de a szavaknak megvan az érzelmi töltés, akkor is, hogyha nem is tudjuk, mit jelent. Tehát például ott vannak az idegen pénznemek, például az ukrán pénz, a hrivnya, az úgy van mint egy sértés, nem? Én nem örülnék valaki azt mondja, nekem, hogy te hrivnya. Mert az, hogy te is az még úgy rendben van. És időről időre megszokták választani a legszebb magyar szót, és mindig ilyenek nyernek, hogy anya, meg csillag, de hát ez teljes tévedés, itt a fogalom a szép, tehát a hangokra kell koncentrálni. Mert például, milyen szépen hangzik az a szó, hogy ramacs, vagy genyes, milyen jó szó az, ugye? Aztán vannak az alapnyelvi szavaink, amit még az őshazából hoztunk magunkkal. Ezek a legelső szavaink, és ezek általában egyszótagúak, ezek nem is annyira szépek. Tehát például a testrészek mind szótagúak: fej, fül, szem, száj, kéz, láb. Az egy, ami két szótagú, a hónaj. az később fedezték föl. <gül> Ez mire nem neveztük, még el eladjunk neki nevet. És uh, mit tudom nekem szerintem az egyik legszebb szó például a poszáta. Azt elpazaroltuk. Tehát ezt a szép szót, egy ilyen kis nyamvatjószágra, ami belagyik a bokorva. <gül> El kéne cserélni szerintem. Legyen az a ló engem nem érdekel, ugye? Hogy, hogy, vagy mi van a kihalt állatokkal? Hogy, hogy, hogy azokat, nem tudom, a kihalt állatok neveit, meg a kihalt mesterség nevét újra kéne használni, mint a telefonszámokat. Hogy akkor jön egy ilyen, hogy lájkolom a tweetedet, és akkor azt mondanánk, hogy mint a köpülöm a dodódat. Na aztán, aztán mondok még olyat, ami mindenkinek pozitív. Pozitív élmény, mondjuk pénzt találni egy elfelejtett kabát zsebbe, akárkiébe. Ugye ez régi kérdés, hogy a pénz az boldogít el. Hát a pénzt a főnincélyök találták föl, aztán mire mentek vele? Kihaltak, mint boldogabbak? Nem. Viszont nem csak, nem csak pénzzel lehet elérni a boldogságot. Tehát, mit tudom, a testmozgás magába örömet tud okozni. Ennek két válfaja van az örömszerző testmozgásnak, a sport és a szex. Ugyanaz a hormon szabadul el mind a kettőnél, és sok hasonlóság van a kettőben. Tehát mondjuk egyikben sem a győzelem a fontos. Mind a kettőben nagy hagyományai vannak, hogy valaki nem csinálja, csak nézi. Viszont a szexben a szurkolás nem mindig segít. Aztán valaki meg a tudatmóducsó szerekre esküszik, attól várja a boldogságot. Ugye ez régen a sámánok kiváltsága volt, abból mondtak jövendőt. Hát ma már mindenki lehet sámán, nem is becsüli meg őket annyira a közösség, hogy milyen durva lenne minden részegen áhítattal ülnénk körbe, hogy ó, mit látsz? Kettőt mindenből, apám, látogatók jönnek. És hát vannak legális szerek és illegális szerek, ezek kultúráként látoznak. A 16. században meg kell van, hogy a kávé is be volt tiltva. Jó, hogy nincs ez nálunk most így, tehát, hogy kapugajba kéne venni ilyen kávé dídelektől, hogy három az egyben nem érdekli főnök. Van viszont ki még készszer, ami örömet okoz, és elfelejtették betiltani a csokolád és az erős paprika. Hogy kocsmák vannak, cukrázdák vannak, nem értem, miért nincsenek ilyen erős paprika bárok, ahova be lehetne menni, és akkor a belső terembe, pesgő mellett az őről csili paprikát, táncoslányok köldögéből szipantanánk föl. De hát van, akinek meg ma az evés boldogságot okoz, van ez a mondás, hogy az a tied, amit megeszel, hát ez még abból a korból jön, amikor nem találtak fel a gyomormosást. A, a római lakomákon meg úgy ment, ezt tudjuk, hogy ettek, Ledudtak egy pávatollat, kihányták, és akkor ettek megint. Ezt, ezt iskolába tanultam, de csak évek után tudtam meg, hogy nem azt tették meg, amit kihánytak. Nem értettem, mi volt ebbe a luxus. Összes hogy lapomáról gyakorlatilag első fogástól elmenekültem volna. Jó, hoppá, hoppá, nekem gladiátor jegyen van. De mondjátok, milyen volt. De hát ugye mástak is lehet örülni. Például annak, hogy milyen nagyszerű korba élünk, én, én nagyon hálás vagyok a tudománynak, például az inkubátor miatt, mert én koraszülött vagyok, én hét hónapra ilyettem, és két hónapig betettek egy dobozba az inkubátorba, tehát nincs klaustrofóbiám. Nincs klaustrofóbiám, ez egy újabb pozitívum, és hát két találmánynak vagyok nagyon hálás, az inkubátor és a szemüveg, tehát azok nélkül nem lehetnék sehol. Én gyakorlatilag egy ilyen első generációs kiborg vagyok, ez, ez még nem egy terminátor, ez, ez annyit tudsz, hogy megszületik és lát. De nem nagyon hiszem, hogy túlélné a terminátor első jelenetét. Tök messze oda mennék valaki, ez szükségem van a szemekedre. Aztán nagyon nehéz megállapítani, hogy melyik találmány az, ami, ami jó szolgál és melyik, ami rosszat. Ugye a legtöbb találmány katonai célra készült, és csak aztán szivárgott le a polgári használatba. Ugye nagyon szerencsé, hogy mondjuk a tank az pont nem. Tehát durva ne lehetne venni a boltba, és csak öreg nénik vennék, hogy jól lehet menni a sárba a meg lehet terigetni. Aztán vannak olyan találmányok, amik mondjuk jó célra szánták, de nagyon rossz a hatása, mint az, az hogy az operett... Aztán persze van, amivel még adós a tudomány, én például nagyon vágyom az univerzális szennyes válogató, terigető, leszedő és zoknipárosító gépre, meg nagyon szeretnék egy olyan, hogy fodrász automata. Az anyja, hogy beülsz, levágja a hajad, és nem szó semmit. De egyébként, hát ez még mindig nagyon messze, van. vagy az lehet még mondjuk, hogy a kiborgot fejlesztem tovább, ki vagyok, és azt mondják, hogy nincs már messze az idő, hogy digitálisan összed kapcsolni a vagy vagy egy számítógéper, és digitálisan fejlesztjük a memóriánkat, és akkor nem kell majd tanulnunk, hanem magunkra költünk képességeket, mint Neo a Matrixba, akit én mindig nagyon becsültem, nem azért, hogy el tud hajolni a golyókerő, hanem hogy nincs a feketében melege. Szóval ezt is úgy töltötték rá, ez nem mutattak, ez egy unalmasabb rész, és. Akkor majd, hogy így lesz, akkor valószínűleg az lesz majd, mint az okostelefonoknál, hogy egy, egy csomó hülyeséget is tárolunk majd, amit vízbe töltöttünk le magunkra, hogy mit tudom én, jó meg szeptánc, meg hülye állathangok. Uh, Ilyenekkem merőznek majd a srácok lenne téren, hogy jó, tudok fülle cigit sodorni, ezt nézd meg letöltöttem. Neked meg van már az éjjel látás. Hát csak az ingyenes van, meg a csak hajnali 3 és négy között látok. Én. Meg biztos az lesz majd, hogy belepiszkálnak a titkos és akkor így letöltesz valami magadra, és akkor nem érted mélletően olyan hirtelen is a kormánypár. Te lesz reklámmal majd, ez lesz majd, hogy jó, drágán tudok tapitázni. Láttad már, milyen jó a lakáshitelek? És Hát ez még mind nagyon messze van, de van még egy nagyon nagy feladat a tudománynak, hogy megoldja, hogy egyszer valahogy elköltözünk erről a bolygóról, hogyha szükséges. Végső tanulságként ezt tudom mondani, hogyha egyszer elköltözünk innen, mindent újra majd mindenki megtalálja majd a helyét akik munkanélkül lesznek azok a tanárok, úgyhogy ha dönteni kell, ők nem fognak fölférni az űrhajóra. Tanuljanak más szakmát. Köszönöm szépen, Bújén!